Az örök tűz. Te disznó! Te ragyaver, te kobzos! Te csaló! Geráltban feltámadt a kíváncsiság, és az utca sarkához vezette kancáját. Mielőtt még a kiabálás forrását megtalálhatta volna, mély, ragacsos üvegcsörömpölés csatlakozott hozzá. Egy üveg megybefőtt, gondolta a vaják. Ilyen hangot ad ki egy üveg megybefőtt ha jelentős magasságból vagy nagy erővel vágják valakihez. Jól emlékezett erre, míg együtt éltek, nem egyszer megesett Jeneferrel, hogy dühében kompótos üvegeket vágott hozzá. Már azokat, amiket az ügyfeleitől kapott. Mert hogy Jenefernek fogalma sem volt a befőzés mikéntjéről, és ebben az esetben a mágia sem kecsettetett sok sikerrel. Az utca sarkán túl, a keskeny, rózsaszínre festett ház előtt egész kis csoport szájtáti gyűlt össze. Az aprócska virágos erkélyen, pontosan a tető lejtős eresze alatt egy fiatal, szőke nő állt hálóinkben. A nő behajlította a fodrok alól elővillanó puha, kerekdett karját, és lendületből a mélybe hajított egy csorba cserepet. A fehér tollas, Szilvakék kalapocskát viselő vékony férfi úgy ugrott félre, mint akit leforráztak, így a kaspó épp előtte csapódott szilánkokra törve a földbe. Veszpula, kérlek! kiáltotta a tollas kalapú férfi. Ne higgy a plegykáknak, hű voltam hozzád, itt pusztuljak meg, ha nem igaz. Gazembe, ördög fatja, csavargó! kiabálta a teltecske szőkeség, és eltűnt a ház mélyén minden bizonnyal, azzal a céllal, hogy további lövedékeket keressen. Hey, – Hé, kökörcsin! – kiáltott oda a vaják, ahogy makacskodó és rüzgölő kancáját a harctérre vezette. – Mi van veled? Mi történik itt? – Csak az, ami szokott. – felette a trubadúr vigyorogva. – Mint általában. – Üdv, Gerált! Mit csinálsz itt? – Az ördögi. – vigyáz! Egy onkupa sűrített át a levegőn, hogy aztán csörömpölve az utca kövön csattanjon. Kökölcsin felemelte, megnézte magának, és a csatornába hajította. Hordel el innen a kacatjaidat! Üvöltött a szökeség, akinek mindeközben bájosan hullámoztak a fodrok telt keblén. És takarodj a szemem elől! Soha többé beneted ide a lábad, ten nótafa! Ez nem az enyém! sodálkozott el kökörcsén, egy olyan nadrágot emelve fel a földről, aminek mindkét szára más színű volt. Életemben nem volt ilyen nadrágom. Takarodj innen, látni sem akarlak. Te, te tudod, milyen vagy az ágyban? Semmire való, semmire, hallod? Halljátok, emberek? Újabb cserép röpült el süvítve a belőle kimeredő száraz kóróval együtt. Kökörcsinnek épp hogy csak sikerült félrehajolnia. A kaspó után pörögve a mélybe szállt egy részbogrács is, amibe vagy két és fél gallon férhetett. A lőtávon kívül maradó bámészkodó tömeg fetrengett a röhögéstől. A termetesebb tréfamesterek még tapsoltak is, és illetlenül próbálták a szőkességet cselekvésre bíztatni. Ugye nincs neki otthon számszerűja, Nyugtalankodott a vaják. Nem kizárt, hogy van, felelte a költő, és fejét az erkély felé fordította. Rémes egy kupleráj van nála. Láttad azt a nadrágot? Akkor nem lenne talán jobb tovább állni? Visszajössz, ha lecsillapodott. Vége el az ördög, fintorodott elkökörcsén. Nem megyek vissza olyan házba, ahonnan rágalmakat és rézedényeket szórnak rám. Eme amúgy sem különösebben tartós viszonyt ezennel lezártnak tekintem. Csak azt várjuk meg, hogy kihajítsa. Ó, anyám, ne, veszpula a lantom! A férfi kinyújtott kézzel előrevetődött, megbotlott, és elesett. De az utolsó pillanatban, épp mielőtt a kövezetet elérte volna, elkapta a hangszert. A lant panaszos dallamra pendült. Hú, sóhajtott a bár, ahogy feltápászkodott a földről. Megvan. Jól van, Gerált, most már mehetünk. Igaz, ugyan nála van még a mennyit gallíros felöltőm, de hát ez van, ennyi károm legyen. Ahogy én ismerem, felöltővel nem dobálózik. Te hazuk semmire kellő! Kiáltott fel a szőkeség, és szaftosan köpött a balkonról. Te csavargó, te reket fácán! Miért ilyen veled? Mit tettél kökölcsin? Csak a szokásos! Rántotta meg a vállát a trubadúr. Monogámiát követel, hogy az egyik a másikkal, ő maga meg más gatyájával dobálja az embert. Hallottad, mit összeüvöltött itt rólam? Az istenekre. Hát én is ismerek olyanokat, akik szebben ellenkeznek, mint ahogy ő igenel. De azért nem kiabálok róla utca hosszan. Menjünk innen. Mit mondasz? Hová menjünk? Mégis mit gondolsz? Az örök tűz szentélyébe? Gyere, beugrunk a hegybe! le kell nyugtassam az idegeimet. A vaják ellenkezés nélkül vezette a kancáját kökörcsin nyomában, aki fürgén indult előre a keskeny sikátorban. A trubadúr menet közben megcsavarta a landgyűrűit, gyűrűit, és próbaképpen mély, vibráló akkordot fogva megpendítette a húrokat. Őszi fuvallat illata szállt, a szavak súlyát télszele fújta el, így kell lennie, semmit sem változhat már. szempilla csúcsán a gyémánt meg. Elhallgatott és vidáman odaintegetett két fruskának, akik kezükben teli zöldséges kosarakkal sétáltak el mellette. A fruskák felvihogtak. misél hozott Novigrádba Gerát. Be kellett vásárolnom lószerszámot, valamennyi felszerelést. Meg egy új kabátot. A vaják megigazította magán a ropogó, frissen illatozó bört. Hogy tetszik az új kabátom, kökörcsin? Nem követed a divatot? Fintorodott el a bárd. Miközben lesöpört egy tyúk saját bugyos ujjú és cakkosan szeget gallérú csillogóan búzavirágkék zekéje ujjáról. Ah, örülök, hogy találkoztunk itt, Novigrádban, a világ közepén, a kultúra bölcsőjében és centrumában. Itt aztán a felvilágosult ember végre fellélegezhet. Talán menjünk fellélegezni egy utcácskával arráb, vetette fel Gerált a csavargóra nézve, aki összekuporodva és a szemét düllesztve épp a szükségét végezte a mellékutcában. Kezd ez a te örökös szarkazmusod idegesítővé válni, fintorodott el újra kökörcsén. Én mondom neked, Novigrád a világ közepe! Majd 30 ezer lakosa van Gerált, nem is számítva az átutazókat. El tudod ezt képzelni? Kőből épített házak, a főbb utcákon kövezet, tengeri kikötő, üzletek, négy vízimalom, mészárszékek, fűrészmalmok, hatalmas csizmagyártó manufaktúra, és mellé még az összes elképzelhető cég és mesterség, pénzverde, nyolc bank és tizenkilenc zálogház. Vár és örtorony, Hogy a lélegzeted is eláll, És a mulatságok, vérpad, Csapóajtós, akasztófa, 35 fogadó, színház, Állatkert, bazár, És tizenkét bordé, És szentélyek, nem emlékszem mennyi, Sok, na és azok a nők, Gerált, mosdottak, Bodorítottak és illatosak, Azok a szaténok, bársonyok És sejmek, azok a halcsontok És szalagok, ó Gerált, a versek maguk az ajakra. Ott, hol élsz, már hótól fehérlik, Jéggel csillog tavacskas ingovány. Így kell lennie, meg már semmi sem törheti, A vágyódást, mely szemedben bújkál. Újabb balada? Aha, az a címe, hogy tél, De még nincs kész, képtelen vagyok befejezni. Veszpula miatt egész zaklatott lettem, És nem állnak össze a rímek. Aha, Gerált, elfelejtettem megkérdezni, mi van Jeneferrel? Semmi. Értem. Egy szart érted. Na, hol van az a kocsma? Messze még? A sarkon túl. Na, már itt is vagyunk. Látod a cég táblát? Látom. Szép jó napot és legforróbb üdvözletem. Vigyorgott kökörcsin a lépcsőt söprögető lánykára. Hát mondta-e már valaki a nagysádnak, hogy csinoska? A lány elvörösödött, és erősen a kezébe szorította a seprűt. Gerált egy pillanatig azt gondolta, hogy ráver egyet a nyelével a trubadúrra. Tévedett. A lány kedvesen elmosolyodott és megrebegtette a szempilláit. Kökörcsint, mint általában, ügyet sem vetett erre. Szép jó napot és üdvözletem! Jó napot! Harsant fel, ahogy a fogadóba lépett, és erélyesen végighúzta hüvelykújját a landhúrjain. Kökörcsínmester eme ország leghíresebb poétája látogatta meg koszlott kis lokálod gazduram, mivel hogy megjött a kedve a sörivásra. Hát méltányolod te a megtiszteltetést, ami részemről értek kókler? Értékelem én, mondta a pult fölött, előrehajolva a kocsmáros komoran. Öröm, hogy látom, dalnok uram. Látom, hogy az adott szava tényleg nem csak porhintés, végtére is. Megígérte, hogy reggel azon nyomban beugrik, hogy kifizesse a tegnapi fogyasztást. Én meg, gondolja csak el, úgy voltam vele, hogy hazudik, mint általában. Úgy éljek, elszégyeltem magam. Teljesen szükségtelenül resteled magad, jó ember, tette hozzá derűsen a trubadúr. Mivel, hogy nincs pénzem, majd később beszélgetünk róla. Nem, felelte hidegen a kocsmáros, rögvest elbeszélgetünk róla. A hitelnek vége, kegyelmes, költő uram. Kétszer egymás után senki sem szed rá engem. Kökörcsin felakasztotta a lantját egy falból kiálló kampóra. Asztalhoz ült, levette a kalapját, és elgondolkozva végig simított a beletűzött kócsak tollon. Van pénzed, Gerált? kérdezte reményteli hangon. Nincs. Mindelem, ami volt, elment a kabátra. Az nem jó, az nem jó. Sóhajtott kökörcsin. A mindenségit nincs egy árva lélek, senki, aki állhatná a cechet. Gazduram, miért van ekkora pangás ma nálad? Túl korán van a szokványos vendégekhez. A kőműves segédek meg már azok, akik a szentét renoválják, már voltak is. Aztán visszamentek az építkezésre, és elvitték magukkal a mestert is. És nincs itt senki, de senki se? Senki se Biberwald kereskedő méltóságán kívül, aki a nagy teremben reggelizik. Itt van Dainty, vidult fel Kökörcsin. Hát rögtön ezzel kellett volna kezdeni. Gyerünk a terembe, Gerált. Ismered Dainty biberveltet, a félszerzetet? Nem. Nem baj. Megismered. Oh -oh -oh. Kiáltott a trubadúr az oldalsó terem felé tartva. Nyugat felől hagymaleves fuvallatát és sóhaját érzem, mi kellemes az ornak. Kukucs, mi vagyunk, meglepetés. A terem középső asztalánál a fokhagyma füzérekkel és fűszercsokrokkal díszített tartó oszlop alatt őt egy pufók arcú. göndörfürtű, fürztáci zöld mellényű félszerzet. Jobb kezében fakan alatt tartott, baljával az agyagtálat fogta. Kökörcsin és Gerált láttán mozdulatlanná merevedett, és eltáltotta a száját. Hatalmas, mogyoróbarna barna szeme tágra nyílt a félelemtől. – Szervusz, Dánti! – szólt Kökörcsin vidáman integetve kalapjával. A félszerzet még mindig ugyanabban a helyzetben ült, még a száját sem csukta be. Gerált észrevette, hogy a keze kisé remeg, amitől a kanáról lógó hosszú főt hagymaszál úgy lengedezett, akár egy inga. – Őt, -ül kökörcsin! – dadogta, és hangosan nyert egyet. – Csuklasz? Megijeszlek? Akarod? – vigyáz. A város határán látták a nejedet. Mindjárt ideér, Gardénia bibervel személyesen. Ha, – Ha-ha-ha! Mekkora egy hülye vagy, kökörcsin! Felelte szemre hányóan a félszerzet. Kökörcsin megint csak gyöngyözően felkacagott, és közben még két bonyolult akkordot is lefogott a landhúrjain. Na, mert amilyen arcot épp vágsz, barátom, az kivételesen ostoba, úgy merezted ránk a szemed, mintha szarvunk meg farkunk nőtt volna. Vagy talán a vajáktól ilyettél meg, mi? Tán azt gondolod, megnyitották a vadászati idényt félszerzetekre? Tán, hagyd abba! Lépett az asztalhoz Gerált, aki már nem bírta tovább hallgatni. Bocsáss meg, barátom! Kökörcsin ma komoly személyes tragédiát kellett átéljen, és még nem tette túl magát rajta. Igyekszik tréfával álcázni a szomorúságát, csüggedését és szégyenét. Ne is mondjátok! Szűrcsölte ki a félszerzett végre a kanáltartalmát. Kitalálom magam. Veszkul a kivágott végre, mint a macskát szarni. Mi? Kökörcsin? Nem bocsátkozom beszélgetésbe érzékeny kérdésekről olyan alakukkal, akik magukban zabálnak és isznak, a barátaikat meg hagyják állni, felelte a trubadur, miközben a választ meg sem várva, helyet foglalt. A félszerzet nagyot merített a levesből kanalával, és lenyalta a róla csüggő sajtszálakat. Ami igaz, az igaz, szólt komoran. Legyetek hát a vendégeim. Foglaljatok helyet, aztán csak, mintha otthon lennétek. Ennétek hagymalevest? Alapvetően nem szokásom ilyen korán enni, húzta fel az orrát kökörcsin. De legyen hát, eszem. Csak annyit, hogy ne ígyom Ha Hahó, gazduram, sört, ha lesz szíves, de szaporán. A kupákat és a leveses tányérokat egy lányka hozta ki, akinek tekintélyes, vaskos hajfonata a égért. Gerált szemügyre vette kerek, pihés arcocskáját, és megállapította, hogy szép szája lenne, ha nem felejtené el becsukni. Erdei Idriádom, kiáltotta kököcsin, miközben karon ragadta a lányt, és megcsókolta a tenyerét. Szilfidem, tündérem, te isteni lénykinek szeme akár fakókék tavak vize, gyönyörű vagy, mint a hajnal izgatóan szétnyíló ajkad íve, adjanak neki sörde gyorsan, nyögött fel Dainty. különben rossz vége lesz. Nem lesz, nem lesz. Bizonygatta a bár. Igaz, Gerált? Nehéz még két olyan nyugodt fickót találni, mint amilyenek mi ketten vagyunk. Jó magam, kupac uram, költő vagyok, és zenész, pedig a zene finomítja a modot. Az itt jelenlévő vaják pedig csupán a rémekre jelent veszély. Bemutatom neked, ő ríviai Gerált, a strigák, vérfarkasok, és mindenfajta más mocsadék réme. Talán hallottál is Geráltról, Danti? Hallottam, pislantott gyanakodva a vajákra a félszerzet. Mégis mit? Mégis mit keres Novigrádban, Gerált uram? Tán csak nem bukkantak fel itt valamiféle iszonytató szőn szülöttek. Fel volna <coughs> bérelve? Nem, mosolyodott el a vaják. Mulatni jöttem. Ó, felelte Danti, aki mindeközben idegesen kalimpált, Félrőfnyire a padló felett lógó szőrös lábával. Akkor jó. Mi a jó? Kökörcsin lenyelt egy kanál levest, és belekortyolt a sörébe. Csak nem szeretnél minket kisegíteni, Bibervelt? Mármint úgy értem a mulatozásban, hogy milyen remekül alakulnak a dolgok. Mi itt, a hegyben szándékozunk becsípni. Utána meg úgy terveztük, beugrunk a Golgota virágba, az egy rendkívül drága és remek örömtanya, ahol befizethetünk egy fél tündére, de ki tudja, talán egy tiszta vérű tündére is. De szükségünk van a szponzorra. Kire? Valakire, aki kifizeti. Valahogy sejtettem, mormolt a Danti. Sajnálom. Először is elígérkeztem egy üzleti tárgyalásra. Másodszor nem áll módonban ilyesfajta szórakozást finanszírozni harmadszor a Golgotába kizárólag embereket engednek be. És mik volnánk mi, kuvikbaglyok? Á, ah, értem. nem engednek be félszerzeteket. Ez igaz. Igazad van, Dánti. Ez Novigrád, a világ közepe. Úgy van, válaszolta a félszerzet, aki furcsán lebigyeztve száját, még mindig a vajákot nézte. Akkor én most megyek, elígérkeztem. A terem ajtaja puffanva feltárult, és a szobába betoppant, Dánti bibervelt. Istenek! kiáltott fel Kökörcsin. Az ajtóban álló félszerzet semmiben sem különbözött attól a félszerzettől, amelyik az asztalnál ült, már azt a tényt leszámítva, hogy az asztalnál ülő tiszta volt, az ajtóban álló viszont piszkos, zilált és elgyötört. Megvagy te szukafajzat. Bömbölte a koszos félszerzet és az asztal felé iramodott. Te tolvaj! A kiköpött ikertestvére felpattant, egyúttal felborította a széket és feldöntötte az edényeket is. Gerált ösztönösen reagált, villám gyorsan felkapta a padról a kardját hüvelyestől és a nehéz szíjjal nyakon csapta biberveltet. A félszerzet a padlóra rogyott. A répkörtült, átbújt kökörcsin lába között és négy kézláb a kiárat felé rohant, a keze és a lába pedig hirtelen olyan hosszúra nyúlt akár csak a póklába. Ezt látva a piszkos dánti Bibervelt elkáromkodta magát, felkiáltott és félreúrot, hogy aztán nagy puffanással csapodjon vállával a fa válaszfalba. Gerált félrehajította a karthüvelyt, egy rúgással eltüntette az útból a széket, és üldözőbe vette. A tiszta Dainty Bibervelt, aki mostanra a mellénye színén kívül semmiben sem hasonlított már Dainty Biberveltre, úgy ugrotta át a küszöböt akár egy szöcske. Már ott is volt a főteremben, és akkor beleütközött a félig tátott szájú lánykába. Amint meglátta hosszú mancsait és gunyrajzba illően szétfolyt fizimiskáját, a lányka eltátotta a száját, amilyen szélesre csak bírta, és fülsiketítő sikolyt hallatott. Gerált kihasználta, hogy a lányjal ütközve megtört a lény ritmusa, a szoba közepén beérte, és egy ügyes téldrúgással a padlóra döntötte. Meg se moccany, barátocskám! Sziszegte összeszorított fogai közül, kardja hegyét a fura szerzett tarkójának szegezve. Meg se moccany! Mi történik itt? Üvöltött fel a fogadós, aki lapátnyéllel a kezében rohant feléjük. Mi akar ez lenni? Őrség! Duska, eregy az őrökért! Ne! Visított fel a lény a földhöz simulva, és még jobban elformátlanodva. Kegyelem! Ne! Csak semmi őrség! Kiabálta oda a piszkos félszerzet, aki ekkor bukkant elő a szobából. Kapd el a lányt, Kökörcsin! A trubadur megragadta a rikoltozó Duskát, a sietség ellenére gondosan megválasztva hol is kapja el. Duska felsikkantott, és lekuporodott a lábához a földre. Nyugalom, gazduram, Nyöpte ki Dainty Bibervelt. Ez személyes ügy, nem fogunk hozzá őröket hívni. Megfizetem minden kárát. Nincs is semmiféle károm, felelte körbenézve a kocsmáros józanul. De lesz, csikorgatta a fogát a testes félszerzet, mert én ezt mindjárt elverem. De még hogy kegyetlenül, hosszasan és igen nagy átéléssel fogom elverni, ez meg mindent összetör majd maga körül. A földhöz lapított hosszú mancsú lény, egyúttal Dainty Biverwald elkent karikatúrája keservesen felzokogott. Nem lesz abból semmi, közölte hűvösen a hunyorgó fogadós, és kissé feljebb emelte a lapátnyelet. Verje csak az utcán vagy az udvaron, félszerzett uram! Ne itt, én hívom az őrséget, muszáj, na, az én fejem rajta, hanem ez, hiszen ez valami szörnyeteg. Gazduram, szólt nyugodtan Gerált, persze sem engedve a pengeszorításából a furcsa szerzett nyakán. Őrizze meg a nyugalmát, senki sem verszét semmit, nem lesz itt semmiféle rombolás, urai vagyunk a helyzetnek. Vaják vagyok, és, amint látja, a szörny a markomban van. Mivel hogy azonban ez valóban személyes ügynek tűnik, a szobában beszéljük meg, nyugodtan. Kökörcsin, erezd el a lányt, és gyere ide! A táskámban van egy ezüstlánc. Vedd elő, és kötözd össze alaposan ő méltósága mancsait a könyökénél a háta mögött. Ne mocorogj, barátocskám! A lény halkan nyöszörgött. Rendben gerált, mondta Kökörcsin. Megkötöztem, gyertek a szobába. Maga meg gazdura, mit állott? Sört rendeltem. És nekem, ha sört rendelek, addig kell egyiket a másik után elém raknia, míg el nem üvöltöm magam, hogy vizet. Gerált belőkte a megkötözött lényt a szobába, és durván az oszlop tövébe ültette. Dainti bibervelt is leült, és kelletlenül figyelte. Valami borzasztó, ahogy ez az izé fest, mondta. Egy igazi savanyúdó tésztakupac. Nézd az orrát, kökörcsin, mindjárt leesik neki, hogy a jó édes anyját, A füle meg olyan, mint az anyósómé volt, közvetlenül a temetése előtt. Brrr. Várjunk, várjunk, morogta kökörcsin. Te vagy bibervelt? Na, persze kétség sem fér hozzá. De egy perccel ezelőtt még az, ami az oszlop tövében csücsült, voltál te, ha nem tévedek. Gerált, minden tekintet rád szegeződik, vaják vagy. Az ördögbe is. Mi történik itt? Mi a fene ez? Mimik. Mimik, aki mondja, vágta rá orrát lóbálva. Torok hangon a lény. Nem vagyok én semmiféle mimik, hanem Doppler. És Telikó Lungrevink. letorte a nevem. Röviden, penztok. A barátaim Dudunak hívnak. Adok én neked mindjárt Dudut, te szukafatja. Kiáltott Danyti az öklét ráemelve. Hol vannak a lovaim, te tolvaj? Uraim, figyelmeztette őket a fogadós, aki kezében a kancsóval, meg egy nyaláb korsóval épp akkor lépett be a szobába. Megígérték, hogy nyugalom lesz. Ó, sör! Sóhajtott fel a félszerzet, a fenébe is, hogy én milyen szomjas vagyok, és éhes. Magam is innék egyet, közölte bugyborékoló hangon, telikó Lungreving, letorte. Senki még csak rá sem hederített. – Mi a fene ez? – kérdezte a kocsmáros a lény figyelve, aki a sör láttán lecsüngő, tésztaszerű ajkai közül előre nyújtotta hosszú nyelvét. – Mi az ördög ez, uraim? – Mimik. – Ismételte meg a vajá, ügyet sem vetve a lény grimaszaira. – Egyéb iránt több neve is van. Váltány, kettős, vexling, bedak, vagy doppler, ahogy ő mondta magára. – Vexling? – kiáltott fel a fogadós. – Itt? Novigrádban? Az én kocsmámban? Gyorsan, hívni kell az őrséget, meg a papokat, az én fejem rajta, csak lassan, csak lassan, hördült fel Dainty Bibervelt, aki épp sietősen kanalazta kökörcsin levesét a csodával határos módon éppen maradt tányérból. Ide tudjuk még hívni, akit kell, de később. Ez a gazfiszkó itt kirabolt engem. Eszem ágában sincs átadni az itteni törvénykezésnek, mielőtt visszakapnám, ami az enyém. Ismerlek én titeket, novigrádiakat, meg a ti bíráitokat. Jó, ha az egy tizedét kapnám, semmi többet. Kegyelmezzetek! Jajdult fel szívszaggatóan a Dopler. Ne adjatok ki az embereknek. Tudjátok, mit csinálnak azok az olyanokkal, mint én? Még szép, hogy tudjuk, bólintott a fogadós. Az elcsípett doklereken a papok ördögűzést hajtanak végre, aztán meg felkötik egy karóhoz az ilyenek kezét, lábát, jól betapasszák körbe vasreszelékkel kevert agyaggal, és addig sütik a tűz felett, amíg az agyag úgy meg nem keményedik, mintha tégla volna. Legalábbis így csinálták régebben, amikor még gyakrabban lehetett találkozni ezekkel a szörnyekkel. Barbár szokás mélyen emberi. Fintorgott Dánti félretolva kiürült tányérját. De meg lehet igazságos büntetés az utonállásért és a rablásért. Na, beszéltek gazember, hol vannak a lovaim? De szaporán, mielőtt áthúzom azt a nagy orrodat a lábad között, és beleverem a seggedbe. Azt kérdeztem, hol vannak a lovaim? El adtam őket. Nyögte ki, tellikó lungreving letorte és lafogó fülei hirtelen apró karfiolokra emlékeztető gumókká úrodtak össze. Eladta, hallottátok! tajtékzott a félszerzet. Eladta a lovaimat. Világos. Feleltekökörcsin. Volt rá ideje. Már három napja itt van. Három napja látlak itt, vagyis őt az ördögbe Dájnti. Ez azt jelenteni, hogy még szép, hogy azt jelenti. Üvöltötte a kereskedő, és szűrös lábával nagyot toppantott. Kirabolt útközben a várostól egy napi járásra, és az én képemben érkezett meg, értitek? És eladta a lovaimat. Én ezt megölöm, ezzel a két kezemmel folytom meg. Mesélj el nekünk, hogy történt Bibervelt, uram. Ríviai Gerált, ha nem tévedek, vaják. Gerált bólintva helyeselt. Remek, hogy így alakult, közölte a félszerzet. Dányti Bibervelt vagyok, keserű fűrétről, földműves, állattenyésztő és kereskedő. Szólíts Dentinek, Gerált. Mesélj, Dányti! Nos hát, a következőképpen volt. Én és a csikósaim eladni tereltük a lovakat az ördöggázlói vásárra. Az utolsó pihenőnket a várostól egy napi útra tartottuk. Ott éjszakáztunk, de előtte azért elbántunk egy akócska kisüstivel. Az éjszaka közepén felébredek. Érzem, majd szétrobban a hólyagom. lemásztam hát a szekéről, meg akkor már gondoltam, oda pillantok, mit csinál a réten a sok konyik. Megyek ki, akkora a köd, mint a fene. Nézek oszt, egyszer csak ott áll valaki. Ki az, kérdem. Az meg semmit. Közelebb megyek, és meglátom saját magamat. Mint a tükörben. Gondoltam, nem kellett volna meginni azt a kisüstit, azt az átkozott lötyöt. Ez meg ott, mert hiszen ez volt az, hát nem kupán vágott. Csillagokat láttam, és kicsúszott alólam a lábam. Reggel meg valami nyavajás bozódban ébredtem, a fejemen akkora dudorral, mint egy uborka. Nem volt körös körül egy teremtett lélek se, a táborunknak sem volt nyoma se. Ott bókláztam egész nap, mire végre megtaláltam az utat. Két napig kóboroltam, kis gyökereket meg nyers gombát ettem. Ez meg? Ez a mocsok duduska meg? Vagy hogy is hívják? Elutazott Novigrádba az én képemben, és túladott a lovaimon. Én ezt azon nyomban, a csikósaimat meg megleckéztetem, század csapok az ostorral az összes csupasz valagára a vaksi bandának, hogy a saját principálisukat ne ismerjék fel, hogy így hagyják magukat rászedni, Tökkelütött, tyúkeszű, iszákos, ne neheztej rájuk, Dányti! Szólalt meg Gerált. Esélyük sem volt. A mimik olyan pontosan másol, hogy lehetetlen megkülönböztetni az eredetitől, vagyis az áldozatától, akit kiszemelt magának. Sosem hallottál még a mimikekről? Hallani azt hallottam, de azt hittem csak kitalációk. Nem kitalációk. A Dopplernek elég közelebbről megnézni az áldozatát, hogy villámgyorsan és hibátlanul alkalmazkodhasson a szükséges anyagszerkezethez. Azt is meg kell hagyni, hogy ez nem valamiféle szemfényvesztés, hanem teljes, tökéletes átalakulás. A legkisebb részletekbe menően senki sem tudja, hogyan csinálja a mimik. A varázslók úgy sejtik, a vérnek ugyanazon alkotó elemei lépnek működésbe, mint a likantrópiánál. De én azt gondolom, hogy ez vagy valami más, vagy ezerszer erősebb. Végül is a vérfarkasnak csak két, legfeljebb három formája lehet, a Doppler pedig bármivé képes átváltozni, amivé csak akar, feltéve, hogy többé-kevésbé egyezik a testömegük. A testtömegük? Na, hát masztodonnál nem tud átváltozni, se egérré. Értem. És a lánc, amivel megkötözted, mire való? Ezüst. A likantrópokra halálos, a mimiket, mint látod, csak meggátolja az átalakulásban, ezért ül itt a saját alakjában. A Doppler összeszorította pempős ajkait, és dühös tekintettel a vajákra meresztette ködös szemét, amely mostanra elvesztette a félszerzett íriszének, mogyoróban a színét, és sárgává változott. Jobb is, hogy ül ez a pimasz kis fattyú, hördült fel dánti. Gondoljatok csak bele, még megszállni is ide jött a hegybe, ahol én magam is szobát szoktam bérelni. Már egészen a fejébe vette, hogy ő én vagyok. Kökörcsint megrázta a fejét. Dányti, mondta, ő te voltál. Én már harmadik napja találkozom itt vele. Úgy nézett ki, mint te, és úgy is beszélt, mint te. Úgy gondolkodott, mint te. Amikor aztán arra került a sor, hogy ki állja a cechet, olyan zsugori volt, mint te. Vagy talán még inkább. Ez utóbbi épp nem aggaszt, felelte a félszerzet, mert talán visszaszerzem a pénzem egy részét. Undorodom attól, hogy hozzáérjek. Vedd el tőle az erszényét, kököcsin és nézd meg, mi van benne. Egész soknak kellene lennie, ha ez a lótól vagy tényleg eladta a lovaimat. Hány lovad volt, Danti? Tizenkettő. A világpiaci árral számolva, mondta a trubadur a bugyellárisba nézve, az, ami itt van, talán ha egyre elég, feltételezve, hogy öreg és gyulladt a patája. Novigradi ár szerint viszont két, de legfeljebb három kecskére. A kereskedő nem mondott semmit, de úgy festett, mint aki rögtön elsírja magát. Tellikó Lungreving letorte, mélyebben lecsüggesztette az orrát, az alsó ajkát meg még mélyebbre, aztán csendesen felbugyborgott. Egy szóval sóhajtott fel végül a félszerzet, kifosztott és tönkretett egy lény, amiről azt hittem, csak a mesékben létezik. Erre mondják azt, hogy pech. Se több, se kevesebb tette hozzá a vaják egy pillantást vetve a széken kucorgó Dopplerre. Magam is meg voltam győződve róla, hogy a mimikeket már régen kiírtották. Úgy hallottam, régebben nem kevés élt belőlük az itteni erdőkben, meg a fensíkon. De a tény, hogy képesek voltak mimikrire, felettébb nyugtalanította az első telepeseket, és elkezdték levadászni őket. Meglehetős hatékonysággal. Egyhamar kiírtották őket, szinte mindegy szálig. És micsoda szerencse! Vágta rá a fogadós. Fű, fű, az örök tűzre esküszöm, akkor már inkább egy sárkány vagy az ördög, ami úgyis mindig sárkány vagy ördög, és tudni lehet, mihez tartsuk magunkat. De a vérfarkasság, átváltozások meg váltakozások, ezek borzasztó démoni metódusok, családságok és állnok varázslatok, amiket az emberek kárára és vesztére találtak ki ezek az ocsmányságok. Én mondom maguknak, hívjuk ki az őrséget és tűzre ezzel az undormánnyal. Gerált! Érdeklődött Kökörcsin. Örömest hallanám a szakértő véleményét. Valóban annyira veszélyesek és agresszívek ezek a mimikek? A másolásra való képességük, felelte a vaják, olyan tulajdonság, ami sokkal inkább a védekezést, mint a támadást szolgálja. Sosem hallottam a fenébe! Szakította félbe dühösen Dányti, és öklével az asztalra csapott. Ha valaki kupán csapása, és a rablás nem erőszak, akkor nem tudom, mi volna az. Hagyjátok abba az okoskodást. A dolog egyszerű. Megtámadtak és megfosztottak nem csak a nehéz munkával megszerzett vagyonomtól, de a saját személyemtől is. Elégtételt követelek, nem nyugszom még. Őrség, őrséget kell hívni, mondta a fogadós, meg a papokat kell hívni és elégetni ezt a monstrumot, ezt a másfajút. Hagyja abba a gazd kapta fel a fejét a félszerzett. Kezd unalmas lenni ezzel a maga őrségével. Felhívom rá a figyelmét, hogy magának semmi rosszat nem okozott a nevezett másfajú, csak is nekem, és, csak úgy zárójelben, magam is másfajú vagyok. Miket nem mond, Bibervelt uram, nevetett fel idegesen a kocsmáros. Hol van ez itt magához képest? Hát maga kis híján, ember, ez meg itt, hiszen, monstrum, csodálkozom, vaják, uram, hogy ilyen nyugodtan ücsörög. Hát már, bocsánat, de mire van maga? Az a maga dolga, hogy szörnyeket öljön, nem-e? Szörnyeket, felelte hidegen gerát. de nem értelmes fajok képviselőit. Na, kérem, mondta a fogadós, most azért túlozni tetszett egy kicsit. Csak ugyan, vágott közbe kökörcsint. Ezzel az értelmes fajjal elvetetted a súlykot. Gerált, nézd csak rá! Való igaz! Telikó Lungraving letorte e pillanatban nem emlékeztetett egy értelmes faj képviselőjére. Egy sárból és lisztből tapasztott bábúra emlékeztetett, ami homályos, sárga szemében esdeklő pillantással nézett a hajákra, Ahogyan a szipugó hangok, amiket az asztallapig lógó orrával adott ki, sem voltak értelmes faj képviselőjéhez mértóak. Elég ebből az üres fecsegésből, ordított fel hirtelen Dainty Bibervelt. Nincs miről vitatkozni. Az egyetlen, ami számít, azok a lovaim és a károm. hallott te átkozott tinóru, kinek adtad el a lovaimat? Mi csináltál a pénzzel? Mondd meg azonnal, vagy megrúgdoslak, összeverlek és lenyúzom a bőröd. Duska résznyire tárta az ajtót, és bedugta a szobába szőke fejecskéjét. Apám, a kocsmában vendégek vannak, suttogta. A kőműves segédek az építkezésről, meg mások is. Kiszolgálom én őket, de ne kiabáljanak itt ilyen hangosan, mert odaát már kezdenek csodálkozni. Az örök tűzre, ijedezett a fogadós, a szétfúj dopplerra pillantva. Ha valaki benéz ide, és ezt látja, ej, bajok lesznek, ha már nem hívhatjuk az őrséget, akkor vaják, uram. Ha ez egy igazi vexling, akkor mondja meg neki, -e, hogy változzon már át valami illendővé, hogy fel ismerjék ismerjék. Egyelőre. Igaz is, mondta Dainty, változzon csak át valamivé, Gerált. Kivé, borgott fel hirtelen a Doppler, fel tudok venni bármilyen formát, ha előtte alaposan megnéztem. Szóval, melyik kötőkké kellene átváltoznom? Engem felejts el, vágta rá sietősen a kocsmáros. És engem is csattant fel kökörcsin. Különben is, miféle álca volna az. Engem mindenki ismer, úgyhogy ha két kökörcsint látnának egy asztal mellett, az sokkal nagyobb szenzáció lenne, mint ez az izé itt a saját formájában. Velem is hasonló volna a helyzet, mosolyodott el Gerált. Te maradtál, Dányti, és jó ez így, ne sértődj meg, de te magad is tudod, hogy az emberek nehezen tudják egyik félszerzetet a másiktól megkülönböztetni. A kupec nem gondolkodott sokáig. Jól van, mondta, legyen hát, vedd le róla a láncot vaját, na, gyorsan, változz át én rám, te értelmes faj. Miután levették a láncot, a Doppler megdörzsölte tésztaszerű mancsait, megtapogatta az orrát, és a félszerzetre düllesztette szemét. Arcán a bőr összehúzódott, és szint kapott. Az orra megrövidült, és cuppanással bejebb húzódott. Kopasz fején göndörfűrtök nőttek. Dánti kimeresztette a szemét. A fogadós néma csodálatban tátotta el a száját. Kökörcsin sóhajtott egyet, és felnyögött. Az utolsó, ami átváltozott rajta, a szeme színe volt. A második Dányti bibervelt megköszörülte a torkát, Átnyúlt az asztalon, megragadta első dánti korsóját, és mohón rátapasztotta ajkait. Lehetetlen, ez lehetetlen. Szólalt meg halkan halkankökörcsén. Nézzétek csak, hűen lemásolta. Meg se lehet különböztetni. Minden ízében. Most még a szúnyogcsípéseket és a foltokat is a nadrágján. Hát ez az a nadrágján. Gerált erre még a varázslók sem képesek. Tapints meg, ez valódi gyapjú, nem csak valami káprázat, hallatlan. Hogy csinálja? Azt senki sem tudja, morogta a vaják. Ő maga sem. Megmondtam, hogy minden képessége megvan arra, hogy akarata szerint változtassa meg az anyagszerkezetét, de ez szervi, ösztönös készség. Na de hogy nadrágot? Miből csinált nadrágot? És Az az ő saját helyzethez szabott bőre. Nem hiszem, hogy szívesen megszabadulna attól a nadráktól, különben is azonnal elveszíteni a gyapjú sajátosságait. Kár adott éles látásáról dainti, mert már épp elgondolkodtam, ne parancsolja e meg neki, hogy változtasson egy vödör akármit egy vödör aranyjá. A Doppler, aki jelen pillanatban a félszerzett tökéletes mása volt, kényelmesen elterpeszkedett és szélesen elvigyorodott. Láthatóan örömmel vette, hogy a figyelem középpontjába került. Ültében ugyanolyan tartást vett fel, mint Dainty, és ugyanúgy lóbált a szőrös lábát. Sokat tudsz a dopplerekről, Gerált. Szólalt meg, aztán meghúzta a korsót, jólesően esően egyet, és felcsuklott. Bizony, mondom, sokat. Istenek a hangja és a modora is egész bibervelté, mondta kökörcsint. Nincs valakinél egy piros szalag? Meg kell jelölni a mindenséget, vagy még ráfázunk. Na nem már, kökörcsin! Háborodott fel első Dainty Bibervelt. Csak nem fogsz vele összekeverni, hiszen első pillantásra látszik a különbség, fejezte be második Dainty Bibervelt, és ismét bájosan felcsuklott. Igazán, ahhoz, hogy összekeverj minket, hülyébb kell, hogy legyél, mint a seggem szüretkort. Nem megmondtam, suttogta ámuldozva a kökörcsin. Úgy gondolkozik és beszél, mint bivervelt. Lehetetlen megkülönböztetni. Túlzás, vigyeztette le ajkát a félszerzet. Erős túlzás. Nem, ellenkezett Gerált. Ez nem túlzás. Hiszed vagy sem, de ő ebben a pillanatban te vagy, Danyti. Valami ismeretlen módon a Doppler pontosan lemásolja az áldozata pszichikumát is. A pszimi csodáját? Na, a sajátos gondolkodás módját, a személyiségét, az érzéseit, a gondolatait, a lelkét, ami megerősíteni azt, amit a varázslók többsége és az összes paptagad, azt, hogy a lélek maga is matéria. törés, sziszent fel a fogadós. És ostobaság jelentette ki határozottan Dainty Bibervelt. nehetes minket dajkamesékkel, vaják. A sajátos gondolkodás módját szép is lenne. Lemásolni valakinek az órát, meg a nadrágját az egy dolog, de az észjárását az nem szarral gurigázás. Rögtön be is bizonyítom neked, ha ez a tetves Doppler lemásolta volna az én kereskedői észjárásomat, hát nem Novigrádban adta volna el a lovakat, ahol nincs keletje, hanem elment volna ördöggázlóra, a lóvására, ahol árverési árak vannak, kiad többet, ott nem veszít az ember. épp hogy veszít, parodizálta a Doppler a félszerzett, sírtődött fintorát, és jellegzetes hangján prüszkölt egyet. Először is az ördöggázlói árverési ár lefelé kerekített, mert a kupecek megbeszélik egymás közt, hogyan licitáljanak. Ráadásul jutalékot is kell fizetni a kikiáltónak. Ne oktass engem kereskedelemre, te segg! háborodott fel Bibervelt. Én ördöggázlónk kilencvenet vagy százot kaptam volna darabjáért, és te mennyit kaptál ezektől a novigrádi pillerektől? Százharmincat, felelte Doppler. Hazudsz, te nyomorult. Nem hazudok. A lovakat egyenesen a kikötőbe hajtottam, Dainty uram, és találtam ott egy tengeren túli szörmekereskedőt. A szűcsök nem használnak ökröket, amikor összeállítják a karaványaikat, mert az ökrök túlságosan lassúak. A szörme könnyű, de értékes, így aztán gyorsan kell utaznia. Novigrádban nincs keletje a lovaknak, ezért aztán lovak sincsenek. Egyedül nekem volt eladó, ezért aztán én diktáltam az árat. Ilyen egyszerű. Megmondtam, engem te ne oktass! Kiáltott rá vörös fejjel 90. Na, jól van, szóval kerestél rajta. És a pénz hol van? Megforgattam. Felelte büszkén Telikó és a félszerzett jellegzetes mozdulatát utánozva átfésülte ujjaival bozontos üstökét. A pénznek, Danti uram, forognia kell, az üzletnek pedig pörögnie. Végyázz, hogy én bele Mond, pörögjek. Mondd, mit csináltál a dohányjal, amit a lovakért kaptál? Megmondtam, árut vásároltam. De mit, mit vettél te nyomorult? Bíbortetűt, dadokta a Doppler, aztán gyorsan sorolni kezdte. 500 véka bíbor tetűt, 62 mázsa mimóza kérget, 55 gallon rózsaolajat, 23 hordó csukamájolajat, 600 agyaktálat és 80 font méviasz. A csukamájolajat mellesleg szólva nagyon olcsón vettem, mert kissé megavasodott. Áha, majd elfelejtettem. Vettem még 100 rőv pamudzinort. Hosszú, nagyon hosszú csönd állt be. Avas csukamájolaj Szólalt meg végre Dainty, nagyon lassan ejtve ki minden egyes szót. Pamudzsinór. Rózsaolaj. Biztosan álmodom. Igen, ez egy rémálom. Novigradban bármit meg lehet venni. Temérdek, értékes és hasznos dolgot. Ez a kretén meg itt mindenféle szarságra költötte a pénzem. Az én alakomban. Nekem végem. Oda lett a pénzem, oda lett a kereskedői jó hírem, nem, nekem ebből elegem van, ad kölcsön a kardodat, gerát, itt helyben agyoncsapom. A szoba ajtaja csikorokba kitárult. Bibervelt kalmár, rikkantotta el magát a belépő illető, akinek sovány testén úgy lógott Bíbor tógája, akár egy madárjesztőn. A fején felfordított éjjeli edényre emlékeztető formájú básony kalapot viselt. Itt találom Biberveld kalmárt? Igen, vágta rá egyszerre mindkét fél szerzet. A következő pillanatban az egyik Dainty Biberveld Gerált arcával locsantott a korsója tartalmát, gyakorlott mozdulattal kirúgta a széket kökörcsin alól, és az asztal alatt átcsusszanva az ajtó felé iramodott, útközben feldöntve a nevetséges kalapú illetőt. Tűz, segítség! Bömbölte a fő helyiségbe toppanva. Gyilkosság minden lángokban! Gerált lerázta magáról a havot, és utána vetette magát, de a másik bibervelt, aki szintén az ajtó felé szaladt, megcsúszott a fűrészporon, és a lába elé zuhant. Mindketten épp a küszöbön vágódtak el. Kökörcsin meg, aki közben igyekezett feltápászkodni az asztal alól, égtelenül átkozódott. Megtámadtak! Kiáltott fel a padlón a bíbor tógájába gabajodott sovány illető. Megtámadtak! Banditák! Gerált átgördült a félszerzeten, berontott a kocsmába, és látta, ahogy a Doppler a vendégeket félrelögtösve az utcára rohan. Utána vetette magát, de csak azért, hogy felbukjon az útját álló emberek ruganyos, de mégis tömör falában. Egy agyagfoltos és sörtől bűzlő fickót sikerült feldöntenie, de a többiek mozdulatlanná tették erős karjaik acélos szorításával. Dühösen vergődött, amire a szakadó cérna és a hasadó bőr száraz pattanása volt a válasz, mire a jobb kóna alatt hirtelen szellősebb lett. A vaják elkáromkodta magát, de már nem próbált szabadulni. – Megvan! – kiáltották a kőművesek. – Megvan a gazember! – mit csináljunk, mester! – – Meszet! – kiáltott vissza a mester, aki csak erre kapta fel a fejét az asztallapról, és pislatekintettel nézett körbe. – Örség üvöltött a bíbor fickó, aki négy kézláb igyekezett kikecmeregni a szobából. – Hivatalos személy elleni támadás! – Őrség! – Ezért akasztófára kerülsz, gaz fickó! – Megvan! – kiáltották a kőművesek. – Megvan, uram! – – Ez nem az! – üvöltött fel a tógás illető. – Kapjátok el azt a latrot! – Utána! – De ki után? – Bibervelt a félszerzet után! – Utána! – Utána! – Tömlött be vele! – Mindjárt, mindjárt! – szólalt meg Dainty, aki akkor bukkant elő a szobából. – Mi ez itt, Svan, Uram? Maga csak ne vegye a lepcses szájára a nevemet, és ne fújjon riadót, amikor nincs arra szükség. Svan elhallgatott, és meglepetten nézett a félszerzetre. A szobából félre kalapjában a lantját vizsgálgató kökörcsin lépett elő. A kőművesek összesúgtak egymás között, aztán végre elengedték gerátot. A vaják, még ha nagyon dühös volt is, megelégedett azzal, hogy szaftosat köpött a padlóra. Bibervet kalmár kukorékolta el magát Sván rövid látó szemével hunyorogva. Mit akar ez jelenteni? Egy városi hivatalnok elleni támadás sokba? Ki volt ez? A másik fél szerzett, aki elmenekült. A kúzinom, vágta rá szaporan Dánti, a távoli kúzinom. Igen, igen, erősítette meg sietősen Kökörcsin, aki elemében érezte magát. Bibervelt távoli kuzinja, a flúgos Bibervelt. A család fekete báránya. Gyerekkorában beleesett a kútba, ki volt száradva, de bal szerencséjére a vödör egyenesen a fejére esett. Általában nyugodt, de ha bíbort lát, megvadul. De nincs miért aggódni, mert megnyugszik, amint vörös szőrt lát egy asszony ölén. Ezért rohant el egyenesen a Golgota a virágba. Én mondom magának, Svann uram, elég, kökörcsin, sziszegte a vaját, fogd be a mindenségit. Svann megigazította magán a tógát, lesöpörte róla a fűrészport, aztán kihúzta magát, és gögös képet vágott. Igen, mondta. Hát figyeljen jobban a rokonaira, Bibervelt kalmát. Elvégre maga is tudja, hogy felelősséggel tartozik, értük. Ha panaszt emelnék, de nincs időm ilyesmire. Én, Bibervelt, hivatali ügyben járok itt. A város vezetésének nevében felszólítom, hogy fizesse be az adóját. He? Az adóját. Ismételte meg a hivatalnok, és Ajkát olyan grimaszra vigyeztette, ami minden bizonyjal valaki nála sokkalta jelentőség teljesebb törlesett el. Mit gondolt? Csak nem ragadt át magára a kuzinjáról. Ha üzletet köt, adót kell fizetnie, vagy mehet a tömlöcbe leülni. Én, bődült fel Dánti, én üzletet, nekem csak veszteségem van a kurva életbe, engem óvatosan bibervelt. Sziszegte a vaják, kökörcsin meg sutyomban, szőrös bokáján rúgta a félszerzetet. A félszerzet felkühintett. Világos, mondta erőltetett mosolycsalva pufók arcára. Világos, svannuram, ha üzletet kötünk, adót kell fizetnünk, ha jó az üzlet, magas adót, és fordítva, ha jól sejtem. Nem az én dolgom az üzleteit megítélni, kalmár uram, vágott samonyú képet a hivatalnok, aztán leült az asztal mellé, és tógája feneketlen mélységeiből előhúzott egy abakuszt, meg egy pergamentekercset. Amiket aztán szétterített a korábban ruhája ujjával letörölt asztallapon. Én azért vagyok, hogy számoljak, és a pénzt beszedjem. Igen, akkor hát készítsünk számvetést. Az annyi, mint... Hmm, kettőt elveszek, marad az egy, igen... 1553 korona és 20 kopper. Dánti Bivervelt torkából tompa hörgés hangzott. A kőművesek csodálkozva mordultak fel. A fogadós kiejtette kezéből a tálat. Kökörcsén felsóhajtott. Na, akkor viszlát, fiúk, szólt keserűen a félszerzet. Ha valaki keresne, a tömlöcben leszek. Holnapig. Holnap délig, nyögött feldányti, az a szukafatja, az a svan, hogy törné ki a nyavaja azt az undok vénember, adhatott volna nekem több időt is. Több mint 1500 korona, honnan szedek én elő ennyi dohányt holnapig? Nekem végem, tönkrementem. itt rohadok meg a börtönben. Ne üljünk itt az ördögbe, én mondom nektek, kapjuk el azt a semmire kellő doplert. el kell kapnunk. Mindhárman a használaton kívüli szökőkút medencéjének márványperemén ültek, ami egy kis terecske közepét foglalta el hatalmas, ám de kivételesen ízléstelen kereskedő házak gyűrűjében. A víz a medencében zöld volt és szörnyen piszkos. A szemét között úszkáló aranykeszegek erősen meg kellett dolgoztassák a kopolt nyitott szájacskáikkal kapkodtak fel a felszínen levegő után. Kökörcsin és a félszerzet krumplifánkot majszolt, amit a Trubadúr az imént fújt meg egy útjukba eső kofa asztalról. Én a te helyedben, mondta a bád, felhagynék az üldözéssel, és nekiállnék keresni valaki olyat, aki kölcsönadná a pénzt. Mit nyersz azzal, ha elkapod a le? Talán azt gondolod, hogy Svan elfogadja cserébe? De hülye vagy, kökörcsin! Ha elkapom a doplet, visszaveszem tőle a pénzemet. Milyen pénzedet? Az, ami az elszényében volt. Elment arra, hogy megfizessük a károkat, meg hogy Svant megkenjük. Nem volt neki több. Kökörcsén. Fintorodott el a félszerzet. Még az is lehet, hogy a költészetben ki ismered magad, de ha üzleti ügyekről van szó, már megbocsás, de reménytelenül ostoba vagy. Hallottad, mennyi adót számolt ki svánt? Na, és mi után fizetnek adót? He? Miután? Minden után, közölte a költő. Én még az éneklés után is fizetek, és egy cseppet sem izgatja őket, amikor elmagyarázom, hogy belső késztetésnek engedelmeskedve énekeltem. Hülye vagy, ahogy mondtam. Az üzletben a hasznod után fizeted az adót. A haszon után. Kökörcsin. felfogtad? Ez az eszement Doppler. Nekem adva ki magát, belekeveredett valami kétségkívül csaló üzelmekbe. És keresett rajtuk. Haszna lett. És nekem kell utána megfizetni az adót. Ráadásul még jó eséllyel fedezhetem ennek a rongyosnak az adósságait is, már ha adósságba keveredett. Ha viszont nem fizetek, akkor mehetek a tömlőcbe, mindenki szeme láttára fognak vassal megbillogozni, és a bányába küldenek, az ördögbe. Aha. Vágta rá vidáman Kökörcsin. Akkor hát nincs más választásod, Dánti. Titokban el kell menekülnöd a városból. Tudod mit? Van egy ötletem. Teljesen betekerünk téged egy báránybőrbe. Aztán, amikor meg átléped a kaput, elkiáltod magad. Barika vagyok, be-be, senki sem fog felismerni. Kökörcsin! Szólt komoran félszerzet. Fogd be vagy, felrúglak. Gerált! Mi az, Dányti? Segítesz nekem elkapni a dopplert? Hallgas végig! Felelte a vaják, aki még mindig sikertelenül próbálta összefércelni szétszakadt kabátújját. Ez itt Novigrád. Harmincezer lakos, emberek, törpök, féltündék, félszerzetek és manók, és nyilván még egyszer annyi átutazóban. Hogyan akarsz te megtalálni valakit ekkora csődületben? Dánti lenyelte a fánkot, aztán lenyalogatta az ujjait. És a mágia, Gerált, a ti vaják varázslásaitok, amikről annyi történet kering. A doplert csak akkor lehet mágikus úton megtalálni, ha a saját alakjában van, de az utcán nem a magáiban sétálgat. De ha mégis így volna, a mágiával semmire se mennénk, mert itt minden tele van gyenge mágikus jelekkel. Minden második ház ajtajában varázszár van, Minden harmadik ember hord valami amulettet, A legkülönfélébbeket, tolvajok ellen, bolha ellen, Ételmérgezés ellen, összesen lehet számolni. Kökörcsin végig ujjait a lant nyakán, És a húrokba csapott. Visszatér a tavasz, meleg esővel illatoz, énekelte. Nem, nem jó, visszatér a tavasz, napja, nem, a mindenségit, nem megy. Egy cseppet sem megy, majd abba az óvégatást. Mosdult rá a félszerzet, kezdesz az idegeimre menni. Kükörcsin odadobta a keszeknek a fánkja maradékát, és beleköpött a medencébe. Nézzétek, mondta, aranyhalak. Állítólag az ilyen halak teljesítik a kívánságokat. Ezek vörösek, hívta fel rá a figyelmét Dánti. Ugyan már, nagy dolog. A fenébe is. Hát hárman vagyunk, ezek meg három kívánságot teljesítenek. Mindegyikünkre jut egy. Mit szólsz Dánti? Nem kívánnád azt, hogy a halacska kifizesse az adódat helyetted? Dehogy nem. De csak azután, hogy valami essen le az égből, és vágja kupán azt a doplet. És még hogy? Áj, áj, nekünk is van kívánságunk. Én azt szeretném, ha a hal megsugná nekem a ballada befejezését. És tengerált – Hagy békén, kökörcsin! Ne ronsd el a mulatságunkat, vaják! Mond, mit kívánnál! A vaják felállt. – Azt szeretném, – mormolta, – ha az, hogy e pillanatban épp próbálnak minket bekeríteni, félreértésnek bizonyulna. A szökőkuttal szemben nyíló sikátorból négy feketébe öltözött, sapkát viselő illető lépett ki, és lassan a medence felé indultak. Dányti körbenézett, aztán halkan elkáromkodta magát. A hátuk mögötti utcácskából még négyen léptek elő. Ezek nem jöttek közelebb, csak szétszóródva lezárták a sikátort. A kezükben különös kinézetű korongokat tartottak, amik mintha feltekert kötéldarabok lettek volna. A vaják körbenézett, és vállát megmozgatva a helyére igazította a hátán átvetett kardot. Kökörcsin felnyögött. A fekete illetők háta mögül egy alacsony, fehér kaftánt és rövid, szürke felöltőt viselő férfi bontakozott ki. Nyakában az aranylánc lépései ritmusára fel-felragyogott, sárgásan verve vissza a fény. Kapelle. Jajdult fel, Kökörcsi. Ez kapelle. A hátuk mögött a fekete ruhás illetők lassan a szökőkút felé indultak. A vaják a kardjáért nyúlt. Gerált, ne! Suttogta kökörcsint közele csúszva. Az istenekre, nehogy fegyvert ránts. Ez a templomőrség. Ha ezekkel szembeszegülünk, nem jutunk ki élve Novigrádból, hozzá se érj a kardothoz. A fehér kaftános férfi fürgeléptekkel közeledett feléjük. A feketébe öltözött alakok követték, menet oszlopba zárva körül a medencét, és elfoglalták gondosan megválasztott stratégiai helyzetüket. Gerált kisé dőlve éberen figyelte őket. A furcsa tekercsek nem egyszerű korbácsok voltak, ahogy kezdetben sejtette, hanem lamiák. A fehér kaftános férfi egyre közeledett. Gerált, suttogta a bád, az összes istenekre ne veszítsd el a fejed. Nem hagyom, hogy hozzám érjenek, morogta a vaják. Nem hagyom, hogy hozzám érjenek, akár kik is legyenek ezek. Légy óvatos kökörcsint. Ha elkezdődik, rohanyatok, ahogy a lábatok bírja. Én majd lefoglalom őket. Egy ideig. Kökörcsin nem válaszolt. Lantját a vállára vetve mélyen meghajolt a férfi előtt, akinek fehér kaftányát arany és ezüst cérnával gazdagon hímzett aprólékos, mozaik szerű mintadíszítette. Méltóságos kapelle. A kapellének nevezett férfi megállt, és végigmérte őket. Gerált észrevette, hogy acélszínű szeme undorítóan hideg. A homlok a sápat és betegesen verejtékes volt, az arcán pedig szabálytalan, vörös foltokban ütközött ki a pír. Biber bibervált, a kalmár, szólalt meg, a tehetséges kökörcsin. És Réviai Gerált, az oly ritka vajákmesterség képviselője, régi ismerősök találkozója? Nálunk, Novigrádban? Senki sem válaszolt. Rendkívül szerencsétlennek tartom ama tényt, folytatta Kapelle, hogy feljelentést tettek maguk ellen. Kökörcsint kisé elsápat, a félszerzetnek összekoccantak a fogai. A vaják nem nézett kapellére. Lesen vette a szemét a szökőkutat körbekerítő bőrsapkás, fekete figurák fegyveréről. A legtöbb Gerált által ismert országban a szöges Lamia, vagyis az úgynevezett Májheni Korbács készítése és birtoklása szigorúan tiltott volt. Novigrát sem volt ez alól kivétel. Gerált látott már olyanokat, akiket lamiával csaptak arcon. Azokat az arcokat lehetetlen volt elfelejteni. A Lánzsa-hegyhez címzett vendégfogadó tulajdonosa, folytatta Kapelle volt olyan arcátlan, hogy azzal vádolja kegyelmeteket, hogy egy démonnal paktálnak, egy szörnyeteggel, melyet váltánynak vagy vexlingnek neveznek. Senki sem válaszolt. Kapelle összefonta a kezét a mellén, és jeges tekintettel fürkészte őket. Kötelességemnek érzem, hogy értesítsem magukat emel feljelentés tényéről. Ezúttal tudatom, hogy az említett fogadós tömlöcbe vettetett. Felmerült a gyanúja, hogy a vagy tömény szez befolyása alatt beszélt félre. Csak ugyan mit ki nem találnak az emberek? Először is vexlingek nincsenek, csupán a babonás parasztok képzeletének szüleményei. Senki sem fűzött hozzá semmit. Másodszor, miféle vexling venni a bátorságot, hogy közel kerüljön egy vajákhoz, mosolyodott el Capelle. Aztán ne vágják le az onnyomban, igaz? Tehát a fogadós vádaskodása nevetséges volna, ha nincs egy fontos részlet. Capelle bólintott, igen hatásos szünetet tartva. A vaják hallotta, amint Danti lassan kiereszti az imént mély lélegzettel a tüdejébe szívott levegőt. Igen, egy fontos részlet. Ismét meg kapelle, mégpedig az, hogy eretnekséggel, szentségtörő, istenkáromlással van dolgunk. Hiszen nyilvánvaló, hogy semmiféle, de egyáltalán semmiféle vexling vagy más szörnyetek sem volna képes akár csak megközelíteni is Novigrát falait, mivel itt tizenkilenc szentében lobog az öröktűz, melynek szent ereje a várost védelmezi. Aki azt állítja, hogy vexlinget látott a Láncsa-hegyben, kőhajítás nyira az örök tűz legfőbb oltárától, az egy istenkáromló eretnek, kinek kijelentését vissza kell vonnia. És hogyha nem kívánná visszavonni, akkor a segítségére leszünk ebben. Erőnkhöz és eszközeinkhez mérten, melyekből így nekem, akad a számomra a tömlöcben. Úgyhogy, amint látják, nincs miért aggódni. Kökörcsin és a félszerzett arc kifejezése határozottan arról árulkodott, hogy más véleményen vannak. Egyáltalán nincs hát miért aggodalmaskodni, ismételte meg kapelle? Az urak bántódás nélkül elhagyhatják Novigrádot. Nem fogom magukat feltartóztatni. Azonban ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a fogadós sajnálatra méltó kitalációit, ne terjesszék kegyelmetek, és ne tárgyalják meg széles körben ezt az esetet. Azon véleménynyilvánítást, mely megkérdő az öröktűz isteni hatalmát mi, az egyház szerény szolgái kénytelenek volnánk eretnekségként kezelni, annak minden következményével együtt, méghozzá a szándéktól függetlenül. Kegyelmetek vallási meggyőződései bármilyenek is legyenek, és melyeket tiszteletben tartok, nem számítanak. Higgyenek, amiben akarnak. Én mindaddig elnéző maradok, amíg valaki az örök tüzet tiszteli, és nem káromolja. Ha pedig káromolja, akkor mágiára vettetem, és kész. Novigrád városában mindenki egyenlő a törvény előtt, és a törvény is ugyanaz mindenkire nézve. Mindenki, aki az örök tüzet meggyalázza, mágiára vettetik, Vagyona pedig elkobzásra kerül. De elég ebből. Ismétlem, mindenféle bántódás nélkül átléphetik Novigrát kapuit. A legjobb kapelle kissé elmosolyodott, mohó grimaszra szívta arcát és körbenézett a terecskén. Az a néhány járókelő, aki a jelenetet figyelte, felgyorsította a lépteit és gyorsan félrelántott a fejét. A legjobb fejezte be kapelle a legjobb az volna, ha most azonnal tennék, késlekedés nélkül. Természetesen a mélyen tisztelt bibervet Kalmár esetében emel késlekedés nélkül, azt jelenti, az adózási kérdések rendezését követően késlekedés nélkül. Köszönöm az urak nekem szentelt idejét. félre félrefordult és hangtalanul tátogni kezdett. A vajáknak kétségesen félt hozzá, hogy ez a hangtalan kiejtett szó a kurafi volt. Kökörcsint bambán vigyorogva eresztette le a fejét. Vaják, uram, szólalt meg hirtelen kapelle, ha volna szíves, egy szóra, négy szem közt. Gerált közelebb lépett, kapelle kissé előre nyújtotta a kezét. Ha hozzáér a könyökömhöz, leütöm, gondolta a vaják. Leütöm, ha addig élek is. Kapelle nem érintette meg Gerát könyökét. Vaják uram, mondta halkan, hátat fordítva a többieknek. Tisztában vagyok azzal, hogy egy némely városok Novigráddal ellentétben nem lehetnek az örök tűz isteni gondviselésének részesei. Tegyük fel, hát, hogy egy vexlinghez hasonló szörnyeteg garázdálkodik az egyik ilyen városban. Kíváncsi volnék, hogy ilyen esetben mennyiért vállalná, hogy élve fogja el a vexlinget. Nem szegődöm el szörnyekre vadászni sűrűn lakott városokban, vonta meg a vállát a vaják, olyas valaki láthatná kárát, akinek köze sincs az ügyhöz. Ennyire érdekelne az ártatlanok sorsa? Ennyire. Mert hogy rendszerint engem tesznek felelőssé a sorsukért, és fenyegetnek a következményekkel. Értem. De nem volna az ártatlanok sorsa feleti aggodalom fordítottan arányos a díjazás mértékével? Nem volna. Ez a hang nem vaják, nem tetszik nekem túlságosan. De annyi baj legyen, értem, mit akarsz ezzel a hanggal sugalmazni. Azt sugalmazod, hogy nem szeretnéd elvégezni azt, amire megkérhetnélek. Így hát a fizetség mértéke nem bír jelentőséggel. Na, és a fizetség módja? Nem értem. Azt én nem hiszem. De mégis. Pusztán elméleti síkon, mondta Kapelle halkan, nyugodtan, és hangjában nyoma sem volt haragnak vagy fenyegetésnek. Lehetséges volna, hogy a szolgálataidért járó fizetség volna a garancia arra, hogy te és a barátaid élve juttok ki ebből, ebből a feltételezett városból. Akkor mi lenne? Erre a kérdésre, mosolyodott el undokul a vaják, nem lehet elméletben megfelelni. A helyzetet, amelyről beszélsz, méltóságos kapelle át kellene ültetni a gyakorlatba. Egyáltalán nem sietnék így tenni, de ha kénytelen leszek, ha nem lesz más választásom, kész vagyok elpróbálni. Hmm, még az is lehet, hogy igazad van, felelte szemtelenül kapelle. Túl sokat elmélkedünk. Ami ellenben a gyakorlatot illeti, látom, hogy nem kerül sor az együttműködésre. Talán jobb is így. Minden esetre remélem, hogy mindez nem fog közöttünk nézeteltéréshez vezetni. Magam is, szólt Gerált, hasonló reményt éltetek. Hát akkor had éltessen minket ez a remény, Ríviai Gerált. Tudod, mi az örök tűz? A ki nem alvó láng, a túlélés szimbóluma, a sötétségben mutatott út, a fejlődés, a szebb holnap hírnöke. Az örök tűz, Gerált, a remény. Mindenki, kivétel nélkül, mindenki számára. Mert ha van valami, ami közös, számodra, számomra, a mások számára, az a valami épp a remény. Emlékezz erre! Örülök, hogy megismerhettelek vaják! Gerált egy szó nélkül mereven meghajolt. Kapelle egy percig még figyelte, aztán erélyesen sarkon fordult és átmasírozott a téren, egy pillantást sem vetve a kíséretére. A lamiával felfegyverkezett férfiak szabályos alakzatba zárkózva indultak utána. Ó, édes jó anyukám, nyöszörgött kökörcsin, ilyetten nézve a távozók után. Micsoda szerencsénk volt, már, ha ez a vége, már, ha nem kapnak el minket, azonnal. Nyugodj meg, szólt rá a vaják, és hagyd abba a nyivákolást, hiszen semmi se történt. Tudod, ki volt ez, Gerált? Nem. Ez Kapelle volt, a biztonságügyi helytartó, Novigrád titkosszolgálata az egyház fennhatósága alá tartozik. Kapelle nem pap, hanem a hierarchia szürke eminenciása, a legnagyobb hatalmú és legveszedelmesebb ember a városban. Mindenki, még a tanács és a céhek is reszketnek előtte, mint a nyárfalevél, mert ez első osztályú gazember Gerált aki úgy megrészegült a hatalomtól, mint pók a légyvértől. Még ha csak halkan is, de azért szerte a városban beszélik, mire is képes. Nyom nélkül eltűnt emberek, hamis vádak, kínzások, orgyilkosság, terror, zsarolás és közönséges rablás. Kényszer, csalás és botrányok. Az istenekre, szép kis históriába kevertél bele bennünket, bibervelt. Szállj le rólam, kökörcsin! Fakad ki Dányti. Épp, hogy neked nincs mitől félned, senki sem bánt egy trubadúrt. Valami számomra ismeretlen okból érinthetetlenek vagytok. Még az érinthetetlen költő is nyögött fölkökörcsin, aki még mindig sápat volt. Bezuhanhat itt Novigrádban egy elszabadult kocsi elé, halálos mérgezést kaphat a haltól, vagy szerencsétlenül árokba fulladhat. Kapelle az ilyen balesetek szakértője. Azt, hogy egyáltalában szóba állt velünk, már önmagában hallatlan dolognak tartom. Egy valami biztos nem ok nélkül tette. Valamiben sántikál. Meglátjátok, egy szempillantás alatt belekever bennünket valamibe, láncra vernek, és elvonszolnak minket, hogy megkínozzanak a törvény nevében. Itt így megy ez. Abban, amit mond, mondta a félszerzett Geráltnak, nem kevés az igazság. Vigyáznunk kell, hogy ezt a gazember kapellét még hordja a hátán a föld. Évek óta azt beszélik róla, hogy beteg, hogy megüti a guta, és mind arra várnak, mikor harap már végre fűbe. Hallgass, bibervelt, sziszekte riadtan a trubadur, és körbenézett, mert még valaki meghallja. Nézzétek, hogy bámul minket mindenki. Menjünk innen, én mondom nektek, és azt tanácsolom, vegyük komolyan, amit kapelle mondott nekünk Dopplerről. Én példának okáért életemben nem láttam semmiféle doplert, és ha szükséges, megesküszöm erről a szent tűzre is. Nézzétek, szólalt meg hirtelen a félszerzet, valaki rohan felénk. Meneküljünk! kiáltott fel Kökölcsin. Csak nyugalom, nyugalom, mosolyodott el szélesen Dainty, és újaival a hajába túrt. Ismerem, ez, Pésma, egy itteni kereskedő, a cég kincstárnoka. Voltak közös üzleteink. Hé, hey, nézzétek, milyen képet vág, mintha a gatyájába tolt volna. Hé, hey, Pézma, engem keresel? Az örök tűzre esküszöm, zihált Pésma, ahogy hátratolta fején a bőr sapkát, és megtörölte ruhája ujjával a homlokát. Biztos voltam benne, hogy magukkal hurcolnak a barbakámba. Bizony mondom, kész csoda, csodálom, hogy kedves tőled, szakította félbe a félszerzett csipkelődve. Hogy így csodálkozol. örvendeztes meg minket még inkább azzal, hogy elmondod miért. Ne tettesd a hülyét Bibervert. Ráncolta össze a homlokát pésma. Mostanra az egész város tudja, micsoda üzletet csináltál a bíbor tetűvel. Már mindenki erről beszél, látod? Nyilván eljutott a híre a hierarchiához, meg kapelléhez. Hogy milyen nagy eszed van, hogy milyen ravaszul is húztál hasznot abból, ami povizben történt. Mit hadoválsz itt össze Pésma? Ó, az Istenekre, nem hagynád abba, Dányti, ne add itt nekem, hogy nem szereted a túrós rétest. Vettél bíbor tetűt? Fityingekért, ha egyszer öt húsz volt vékája. Vettél? Kihasználtad, hogy soványa kereslet, és aval váltókkal fizettél, egyetlen fillér készpénzt sem fektettél bele. És mi lett? Egyetlen nap alatt túladtál az egész rakományon, négyszeres áron helyben fizetve. Tám még nem lesz pofád azt állítani, hogy véletlen, hogy puszta szerencse, hogy amikor megvetted a bíbor tetűt, semmit sem tudtál a pucsról povizben? Hogy mi? Miről beszélsz? Puccsot hajtottak végre povizben. Ki a pézma, Meg kitört az a, a... Na, hogyan mondják? Korhadalom. Rid királyt megbuktatták. Most a na Tiszenklán van uralmon. Rid udvara, nemessége és hadserege kéket hordott, Úgyhogy az ottani szövödék is csak az indigót vették. A tiszenek színe meg a skarlát, úgyhogy az indigó olcsó lett. A bébortetű ára meg az egekbe szökött, és akkor kiderült, hogy te vagy az, Bibervelt, aki rátette a mancsát az egyetlen elérhető szállítmányra. Ha! Nányti komor ábrázattal hallgatott. Ravasz, Bibervelt, nem mondom, folytatta Pésma, És senkinek egy szót se, még a barátaidnak se. Ha nekem mondtál volna valamit, mind kereshettünk volna, tám még közös faktoriát is alapíthattunk volna. De te inkább magad akartad suttyomba. Ahogy tetszik, de most már te se számítsálám én rám. Az örök tűzre igaz az, hogy minden szerzett önző, semmire kellő és szaros kutya. Nekem Vimme Vivaldi, sosem avalizált váltót. Neked meg azonnal ti mind egy húron pendültök, ti átkozott másfajúak, ti pestises félszerzetek meg törpök, vigyen el titeket a fene! Pésma kiköpött, sarkon fordult, és faképnél hagyta őket. Dánti elgondolkodva megbakarta a fejét, hogy csak úgy sercegett az üstöke. Valami kezd nekem derengeni, fiúk, mondta végül. Már tudom, mit kell tennünk. A bankba megyünk. Ha valaki képes kiigazodni ezen az egészen, akkor az a valaki az én bankár ismerősöm. Vimme Vivaldi. Másnak képzeltem a bankot. Suttogta kökörcsin a helyiségben körbenézve. Hol tartják ezek itt a pénzt, Gerált? Ördög tudja. Válaszolta halkan a vaják, igyekezve eltakarni kabátja ujján a szakadást. Talán a pincében? Egy szart. Körülnéztem. Itt nincs pince. Akkor biztos a padláson. Uraim, fáradjanak az irodámba. Szólt Vimme Vivaldi. A hosszú asztaloknál ülő fiatal emberek és meghatározhatatlan korú törpök azzal voltak elfoglalva, hogy számjegyek és betűk soraival töltsék meg a pergamen íveket. Egytől egyik előre görnyedtek, és kissé kinyújtották a nyelvüket. Pokolian egyhangúnak tűnt a vajáknak ez a munka, de láthatóan kivétel nélkül lekötötte a dolgozókat. A sarokban egy alacsony széken, koldus kinézetű öreg ember ült és tollakat hegyezett, lassan haladt. A bankár gondosan bezárta az iroda ajtaját, végig a hosszú, fehér gondozott szakállát, amit itt-ott atramentum foltozott, és megigazította bordó básonyzekéjét, amit csak nehezen tudott begombolni tekintélyes méretű hasán. Tudja, kökörcsin uram, mondta a pergamenekkel megrakott, hatalmas mahagóni asztal mellé ülve, Teljesen másnak képzeltem magát, mert hogy ismerem a maga dalait, ismerem, hallottam. Vand a király kisasszonyról, aki a duppa folyóba ölte magát, mert senki sem akarta. És a jégmadárról, ami székbe esett, az nem az enyém. Vörösödött el dühében kökörcsin, sohasem írtam ilyesmit. Á, akkor bocsánatot kérek. Akkor talán rátérhetnénk a tárgyra? Szólt közbe Dánti. Az idő sürget, ti meg hülyéskedtek. Komoly bajban vagyok, Vimme. Ettől féltem. Csóválta a törp a fejét. Emlékszel? Figyelmeztettelek, bíbervelt. Megmondtam neked három napja, hogy ne fektesd a pénzed abba az avas halolajba. Mit ér az, ha olcsó? A nominális érték nem számít, csak az a fontos, mekkora lesz a hányad a viszonteladásnál. Ugyanez érvényes a rózsaolajra, a viaszra, meg azokra az agyaktálakra. Mi ütött beléd, Dánti, hogy ilyen szarokat veszel össze, ráadásul helyben, készpénzzel, ahelyett, hogy az eszedre hallgatnál, és akreditívvel vagy váltóval fizetnél? Megmondtam neked, Novigrádban pokolian magasak a raktározási költségek. Két hét alatt meghaladják az áru értékének a háromszorosát is. Te meg... Na, nyögött fel halkan a félszerzet. mond Vivaldi. Én meg... Te meg erre, hogy nincs miért aggódni, mert 24 óra alatt túladsz mindenen, erre most megjelensz, és hülyén, de lefegyverzően mosolyogva közlöd, hogy bajban vagy. Nem megy mi? A költségek meg nőnek mi? He, nem jó ez, nem jó. Hogyan húzzalaki ebből Dánti? Ha legalább biztosítottad volna azt a vackot, akkor most elküldhetnénk valakit a kancellisták közül, hogy szép, csendben gyújtsa fel a raktát. De aranyom az egyetlen, amit tehetünk hogy filozofikusan közelítjük meg a dolgot, vagyis azt mondjuk magunknak, megette a kutya. Ilyen az üzlet. Egyszer nyersz, másszor veszítesz. Meg aztán mennyi pénz is? A olaj, a viasz, meg az olaj. Nevetséges összeg. Beszéljünk a komolyabb tételekről. Mondd meg nekem, kezdhetem eladni a mimóza kérget? Mert az ajánlatok kezdenek beállni 5 5 odon HÉ? Süket vagy? ráncolta össze a homlokát a bankár. Az utolsó ajánlat pontosan 5-5-6-od. Remélem azért jöttél vissza, hogy leüstj, hetet úgy sem kapsz, Danti. Visszajöttem. Vivaldi megsimogatta a szakállát, és kipiszkálta belőle a kalácsmorzsákat. Egy órája jártál itt, felelte nyugodtan, és arra utasítottál, hogy tartsam hétig. Hétszeres haszon mellett azon az áron, amennyit fizettél, az két korona és 45 kopper fontjáért. Ez kissé magas, Dánti, még az ilyen tökéletesen eltalált piacon is. Mostanra össze kellett beszéljenek a cserzőműhelyek, és testületileg tartani fogják az árat. A fejemet teszem rá. Az ajtó kitárult, és az irodába betoppant egy zöld, filcsapkás, foltos nyúlt prémkabátot kabátot viselő, kötéllel felövezett valami. Sulimir Kalmár két korona tizenötöt ad, sivította el magát. – Hat egy hatod, váltotta át gyorsan Vivaldi. – Mi csináljunk, dánti. Eladni! – kiáltotta a félszerzet. – Hatszoros haszon, és te még dilemmázol a szentségét! Az irodába betoppant egy másik valami, ami sárga sapkát és valami régi zsákra emlékeztető köpönyeget viselt. Ahogyan az első valami is, vagy két rőf magas volt. Bibervelt Kalmár utasítja, hogy ne adja hét alatt. Kiáltotta el magát, megtörölte ruhaújjával az orrát, és kirohant. Aha, törte meg a törp a hosszúra nyúló csendet. Az egyik Bibervelt megparancsolja, hogy eladjak, a másik Bibervelt közli, hogy várjak. Érdekes helyzet. Mit tegyünk, Dánti? Rögtön rátérsz a magyarázatra, vagy várunk, míg valami harmadik bibervet, Arra nem ad utasítást, hogy pakoljuk a kérget egy gájára és szállítsuk a kutyafejűek országába. He? Mi a csoda ez? Dadogta kökörcsín a zöldsapkás valamire mutatva, ami még mindig ott állt az ajtóban. Az ördögbe is. Mi ez? Fiatal Manó, felelte Gerált. Kétség kívül... Erősítette meg szárazon Vivaldi, nem egy véntról, különben meg lényegtelen micsoda. Na, Dainty, hallgatlak! Vimme felelte a félszerzet. Nagyon kérlek, ne tegyél fel kérdéseket. Valami szörnyű dolog történt. Tedd csak fel, és hidd is el, hogy nekem, a keserű fűréti Dainty biberveltnek tisztes kalmárnak fogalmam sincs, mi történik itt. Mesélj el nekem mindent részletesen! az utolsó három nap eseményeit. Kérlek, vime. Érdekes, szólt a tör. Na, de azért a jutalékért, amit kérek, teljesítenem kell a principálisom kívánságait, akármilyenek legyenek is. hallgast hát! Megjelentél itt három nappal ezelőtt, lihegve, és letétbe helyeztél nálam ezer koronát. Aztán avalizációt kértél egy 2520-as bemutatóra szóló váltóra. Megadtam neked az avalizációt. Biztosíték nélkül? Igen. Kedvellek, Danti. Mondd tovább, Vimme. A második napon reggel rontottál be, nagy délrel durral, követelve, hogy nyissak a kreditívet egy vizimai bankra. Nem csekély összegre. 3500 koronára. Amennyire emlékszem, a kedvezményezet egy bizonyos Ter Lukokian, más néven trüffel kellett legyen. Na, én megnyitottam nyitottam egy ilyen akkreditívet. Biztosíték nélkül. Vágta rá a félszerzet, hangjában reménybújkált. Az irántad érzett rokon szemben bíbervelt, sóhajtott fel a bankár, valahol háromezer koronatáján ér véget. Ebben az esetben írásban kértem tőled kötelezettségvállalást, hogy fizetésképtelenség esetén a malom az enyém. Milyen malom? Az apósod árnó, Hartbottom malma keserű fűréten. Nem megyek haza. Jelentette ki komoran, de határozottan Dainty. Elszegődöm valami hajóra, és kalóznak állok. Vimme megvakarta a fülét, és gyanakodva nézett rá. „Eh”, mondta, hiszen már rég visszavetted, és széttépted azt a kötelezettségvállalást. Fizetőképes vagy. Nem csoda. Ilyen haszon mellett? Haszon? Igaz is? Elfelejtettem, morogta a tör. Semmin sem lett volna szabad csodálkoznom. Jóvásárt csináltál a bíbor tetővel, bíbervelt. Mert tudod, povizben pucsra került sor. Már hallottam. Szakította félbe a félszerzet. Az indigo olcsó lett, a bíbor drágult. Én meg kerestem rajta. Igaz ez, Vimme? Igaz. Itt van nálam letédben 6346 koronád és 80 kopperod. Nettó a jutalékom és az adók levonása után. Befizetted utánam az adót? Már hogyan ne? Csodálkozott Vivaldi, hiszen egy órája jártál itt, és közölted, hogy fizessem be. A kancellista már át is vitte a teljes összeget a városházára. Úgy 1500 körül, mert nyilvánvalóan a lovak eladása is beleszámított. Az ajtó nagy csattanással kinyílt, és az irodába betoppant valami egy nagyon mocskos sakkában. – Két korona harminc! – kiáltotta. – Hazelquist már. Nincs eladás! – üvöltött fel dánti. Jobb árra várunk! Tünés! Mind a kettő irány vissza a tőzsdére! A két manó elkapta a részpénzeket, amiket a tört dobott oda nekik, és továbbálltak. – Igen, hol is tartottam? – Töprenget Vivádi egy hatalmas, különös formájú ametiszt kristállyal játszva, amit papírnehezéknek használt. – Aha! – a váltóért vett tetűnél A hitellevél meg, amit említettem, arra kellett neked, hogy megvásárolj egy nagy rakomány mimóza kérget. Rengeteget vettél, és elég olcsón, 35 koperért fontját. Egy zangvebári alkusztól, valami trüffeltől vagy szömölcsöktől. Tegnap futott be a gája a kikötőbe, és akkor kezdődött. El tudom képzelni, nyögött fel Dányti. Mihez van valakinek szüksége mimóza kéregre? Kökörcsin nem bírta megállni. Semmihez. Morogta komoran a félszerzet. Sajnos. A mimóza kéreg, költő uram, világosította fel a törp, a bőrök feldolgozásához használt cserzőanyag. Már ha valaki volna olyan hülye, szólt közbe Dánti, hogy hogy mimózakérget vegyen a tengeren túlról, amikor temeriában potom pénzért meg lehet venni a tölgyét. És épp itt van a vámpír elásva, mondta Viváldi, mert Temeriában épp most hirdették ki a druidák, hogy ha az emberek nem hagynak fel azonnal a tölgyek pusztításával, sáska és patkányjárást szabadítanak az országra. A druidákat támogatják a driádok is, és az ottani királynak a driádok a gyengéi. Röviden, tegnap óta teljes embargó van érvényben a temeriai tölgyre, ezért a mimóza rágul. Jók voltak az értesüléseid, Dányti. A kancellária felől dobogás hallatszott, aztán berobbant az irodába egy zöldsapkás, lihegő Kalmár. Méltóságos, Sulimir Kalmár, zihálta a manó, utasított, hogy ismételjem el. Bibervelt Kalmár, a félszerzet, egy igazi sörtés vaddisznó spekuláns és szélhámos, és hogy ő, Sulimir, azt kívánja Biberveltnek, hogy verje ki a sömör, Két korona 45-öt ad, és ez az utolsó szava. Eladni, közölte erélyesen a félszerzett. Indulj, pöttöm, szaladj, és erősítsd meg, számolj, vimme! Vivádi benyúlt a pergamentekercs alá, és előhúzott egy apró abakuszt. Igazi kis csecsebecse volt. Az emberek által használt számolóeszközökkel ellentétben a törpök kisebb abakusainak formája áttört piramisra emlékeztetett. Vivaldi Abakuszát azonban aranyszálakból készítették, melyeken szögletesre csiszolt egymásba illeszkedő Rubin, Smaragd, ónix és Fekete Ahát rögöket lehetett félrehúzogatni. A törp vaskos ujjai gyors, ügyes mozdulataival tologatta kis ideig az égköveket fel-le oldalra. Az annyi, mint hmm, hmm. a költségek és a jutalékom levonásával, adólevonással, igen, 15.622 korona és 25 kopper. Nem rossz. Ha jól számolok, mondta lassan Dainty Bibervelt, akkor összesen nettó nálad kell, hogy legyen pontosan 21.969 koronádnak és 5 kopperodnak. Nem rossz. Nem rossz, kiáltott fel Kökörcsin. Nem rossz. Ennyiért lehet venni egy nagyobb falut, vagy egy kisebb várat. Én még életemben nem láttam ennyi pénzt együtt. Én sem. Felelte a félszerzet. De csak ne ragadtassuk el magunkat, Kökörcsint. A helyzet az, hogy ezt a pénzt még senki sem látta. És nem tudni, meglátja-e valaha is. Ugyan már, Bibervelt, legyintett a több. Onnan ezek a komor gondolatok? Sulimir készpénzzel vagy váltóval fizet. Márpedig Sulimir váltóira van fedezet. Akkor hát miről van szó? Félsz attól, hogy veszteséged lesz azon a bűzlő csukamájolajon, meg a viaszon? Ilyen nyereség mellett játszva fedezed a veszteségeket. Nem erről van szó. Akkor hát miről? Dainty megköszörülte a torkát, és leengedte göndörfejét. Vimme! szólt a padlót bámulva. Kapelle szaglászik utánunk. A bankár cuppantott egyet. Kellemetlen, vetette oda, de számítani lehetett rá. Tudod, Bibervelt, az információk, amiket ezekhez a tranzakciókhoz felhasználtál, nem csak kereskedelmi, hanem politikai jelentőségűek is. Arról, hogy mi készülődik Povizben és temeriában senki sem tudott. Kapelle sem. pedig. Tapelle szeret a dolgokról elsőként értesülni. Így hát most, képzelheted, azon törje a fejét, honnan szedted. És azt gondolom, hogy mostanra kitalálta. Mert én is kitaláltam. Érdekes. Vivádi végignézett Kökölcsinen és Geráton, és elfintorította Pisze orrát. Érdekes. Az érdekes az, amilyen társaságban jársz, Dányti. Felelte. Trubadur, vaják és Kalmár. Gratulálok! Kökörcsin úr megfordul itt-ott, még királyi udvarokban is, és bizonyára nem hiába hegyezi a fülét. Na de a vaják testőrnek, vagy az adósai ijesztgetésére? Sietősen levont következtetések, Vivádi uram, szólt közbe hűvös Gerát. Nem tartozunk egy társasághoz. Én pedig, vörösödött el Kökörcsin, nem hegyezem a fülemet. Költő vagyok, nem pedig kém. Sok mindent beszélnek. Pintorodott el a tört. Nagyon sok mindent, kökörcsin uram. Hazugság, kiáltotta a trubadur. Egy nagy szart! Jól van már, elhiszem, elhiszem. Csak azt nem tudom, Kapelle el fogja-e hinni. De ki tudja, lehet, hogy az egész magától feledésbe merül. Én mondom neked, Bibervelt, hogy az utolsó szélütése óta Kapelle nagyon megváltozott. Lehet, hogy megcsapta a halál szele és félelmében elgondolkodott? Egy szóval... Ez már nem az a kapelle. Valahogy olyan udvarias lett, megértő, nyugodt, és... és már-már tisztességes. Eee... felelte a félszerzet. Kapelle tisztességes? Udvarias? Az lehetetlen. Úgy van, ahogy mondom, válaszolta Vivaldi. És ahogy mondom, úgy is van. Ráadásul most már baja is van az egyháznak, amit úgy hívnak. Az öröktűz. Mert hogy... Ahogy mondják, mindenhol lobognia kell az örök tűznek, mindenhol, az egész környéken a tűznek szentelt oltárokat kell állítani. Rengeteg oltárt. Ne kérdezz a részletekről, Dánti, nem igazán ismerem ki magam az emberi babonákon. De tudom, hogy az összes pap köztük kapelle is, szinte mással sem foglalkozik csak azokkal az oltárokkal, meg azzal a tűzzel. Nagy előkészületek zajlanak ott. Az adók az egekbe szöknek, abban biztos lehetsz. Na, mondta Dányti, sovány vigaz, de... Az iroda ajtaja ismét felpattant, és a szobában megint csak beesett a vajáknak már ismerős, zöldsapkás és nyúlbundás valami. Bibervelt Kalmár közölte. Meghagyta, hogy vegyenek még több edényt, ha elfogyna. Az ár nem fontos. Remek, mosolyodott el a félszerzet, de a mosolya egy veszett vadmacska vigyorgó pofájára emlékeztetett. Veszünk egy halom edényt, bibervet, kalmár kívánsága számunkra parancs. Mit kellene még beszereznünk? Káposztát, kátrányt, vasgerebét? Továbbá, mondta reket hangon a bundás valami, Bibervelt Kalmár harminc korona készpénzt kér, mert le kell fizetnie valaki, ennie kell és sört innia, de a Láncsahegyben valami három akasztófára való ellopta az erszényét. Aha! Három akasztófára való. Felelte elnyújtott hangon Dányti. Hát igen, úgy tűnik ez a város tele van akasztófára valókkal. És hol is van most, ha szabad kérdeznem, a méltóságos Bibervelt Kalmár? Hol volna... Vágta rá szipogva valami, hanem a nyugati bazárban. Vimme, mondta ellenségesen Dányti, ne tegyél fel kérdéseket, de keríts nekem valahonnan egy masszív, vaskos husángot. Elmegyek a nyugati bazárba, de hát oda husáng nélkül nem mehetek. Kicsit túl sok ott az akasztófára való meg a tolvaj. Husángot, azt mondod? Kerítek. De Dánti, egy dolgot szeretnék megtudni, mert nagyon gyötör a kíváncsiság. Megállapodtunk, hogy nem teszek fel kérdéseket, úgyhogy nem kérdezek, csak találgatok. Te pedig megerősíted, vagy meghazudtolod. Rendben van? Talágas! Az az avas csukamájolaj, a rózsaolaj, a viasz és a tála, az a nyavajás madzag, mind csak taktikai fogás, ugye? Szeretted volna elterelni a konkurencia figyelmét a bíbortetűről és a mimózáról? Zavart idézni elő a piacon? He, nányti! Az ajtó hirtelen kivágódott, és az irodába berohant valami, sapka nélküli. Sóska jelenti, hogy minden készen áll, kiabált a vékony hangon. Kérdi, öntsük-e? Öntsük, halsogta a félszerzet. Öntsük azonnal! A vén rundurin rőt szakállára, kiáltott fel Vimme Vivaldi, ahogy a manó mögött becsukódott az ajtó. Semmit sem értek. Mi történik itt? Mit öntsenek? És hová öntsetek? Fogalmam sincs, ismerte bedányti, de az üzletnek vimme, vörögnie kell. Miután Gerált nagy nehezen átfurakodott az tömegem, egyenesen egy standnál lyuk ki, amit a lenyugvó napfény sugaraiban vörösen szikrázó rézlábasokkal, bográcsokkal és serpenyőkkel aggattak körbe. Az asztal túloldalán egy olajzöld csukjás, nehéz fókabőr lábbelit viselő rőd törp állt. A törp arca szemmel láthatóan fásultságról árulkodott, röviden szólva úgy festett, mint aki pillanatokon belül szemenköpi az áró között válogató kliensét. Az ügyfél mellé hullámzott, lobogtatta aranyfürtöcskét és mindeközben szakadatlan szóáradattal sújtotta a törpöt, melynek nem volt se vége, se hossza. Az ügyfél ugyanis nem volt más, mint maga Veszpula, akit gerát csak paritjaként ismert. Nem várta meg, hogy felismerje, gyorsan visszaolvat a tömegbe. A nyugati bazár élettől lüktetett, a csődületen keresztül vezető út a galagonyabokrokon való átvergődésre emlékeztetett. Lépten nyomon belekapaszkodott valami a ruha és a nadrágszárába, szárába, hol gyerekek, akik elveszítették az anyukájukat, amikor azok az italméréses sátraktól ráncigálták el az apákat. Hol spiclik az őrszobáról, hol árusok, akik láthatatlanná tévű sapkákkal, afrodiziákumokkal és cédrus fába faragott disznó jelenetekkel sefteltek. Gerált abba hagyta a mosolygást, és inkább káronkodi kezdett, mindeközben jó hasznát véve a könyökének is. Lant szót hallott, és ismerős, gyöngyöző kacaj. A hangok egy mesésen tarka felől szálltak fel, amin a következő felirat díszelget: Csodák, amulettek és halcsali. Nálunk megtalálja. Mondta már valaki a asszonynak hogy milyen csinos? Kiáltott a kökörcsin, aki az asztalon ülve vidáman lóbálta a lábát. Nem, az lehetetlen. Ez a vakok városa nem más, mint a vakok városa. Gyerünk, jó emberek, ki akar hallani egy balladát a szerelemről? Aki szeretne meghatódni és gazdagodni lelkében, Dobjon hát a kalapba egy érmét, mivel, na, mivel jössz itt te, kis szaros? A rezet tartsd meg a koldusoknak, ne sérteges itt rézzel engem, a művészt. Én még tán megbocsátok, de a művészet soha. Kökörcsin, szólította meg Gerát közelebb lépve. Úgy emlékszem, azért váltunk szét, hogy megkeressük a Dopplert, te meg itt koncertet rendezel. Nem szégyen neked vén koldus módjára vásárban énekelni? Szégyen, csodálkozott el a bád, az a fontos, mit és hogyan énekelsz, nem az, hogy hol. Különben is éhes vagyok, és a stant tulajdonosa ebédet ígért cserébe. Ami pedig a dopplert illeti, keressétek magatok. Én alkalmatlan vagyok a hajszára, a verekedésre, meg az önbíráskodásra. Én költő vagyok. Jobban tennéd, ha kerülnéd a feltűnést, te költő. Itt van a jegyesed, akadhat még gondod. A jegye sem, pislogott Kökörcsin idegesen. Kiről beszélsz? Mert van néhány. A kezében serpenyőt szorongató Veszpula egy rohamozó őstulok lendületével vágott magának utat a népes hallgatóságon keresztül. Kökörcsin felpattant az asztalról, és menekülőre fogta. Ügyesen ugrálva át a répával telikos a felett. Veszpula kitágult orcimpáival fújtatva a vaják felé fordult. Gerált hátrálni kezdett, de háta a stand falának kemény ellenállásába ütközött. Gerált kiáltotta Dainty Bibervelt, aki az imént ugrott elő a tömegből, félrelökve Veszpulát. Gyorsan, gyorsan! Láttam! Arra, arra, ott, megszökik! Még elkaplak titeket, csirkefogók! Kiabált a Veszpula, miközben az egyensúlyát próbálta visszanyerni. Elszámolok még az egész disznó bandátokkal. Szép kis társaság! Egy paradicsommadár, egy toprongyos csavargó, meg egy szőrös lábú mély megemlegettek még ti engem. Erre, Gerált? Kiáltott a dányti, és futás közben szétrebbentett egy csapat nebulót, akik azzal voltak elfoglalva, hogy itt a piros, hol a pirost játszottak. Arra, ott, a kocsik közé futott, kerülj elé balról, gyorsan! Üldözőbe vették, miközben őket magukat is üldözték a könyökükkel fellökött árusok, és vásárlók szíradalmai. Gerált csak valami csoda folytán került el, hogy felbotoljon egy lába elé keveredett taknyos kiskölyökben. Átugrotta, de felborított két heringes hordót, amiért a felbőszült halász a hátára húzott egy élő angolnával, amit épp akkor mutatott meg egy vevőnek. Amikor észrevették a doblert, épp egy birka karám mellett próbált elosonni. A másik oldalról! üvöltött dánti. Kerülj elé a másik oldalról gerát. A Doppler felfelvillanó zöld mellényében olyan sebesen rohant végig a kerítés mellett, akár a villám. Nyilvánvalóvá vált, miért nem öltötte fel valaki más formáját. Senki sem tudott fürgeségben egy félszerzet nyomába érni. Senki. Csak egy másik félszerzet. Vagy egy vaják. Gerált látta, ahogy a Doppler porfelhőt verve hirtelen irányt változtat, ahogyan ügyesen eltűnik a vágóhítként, és mészárszékként szolgáló nagy sátort elkerítő palánkrésében. résében. Dánti is látta. Átugrott a dorongokon, és elkezdte keresztül verekedni magát a karámban összezsúfolt bégető birkanyájon. Nyilvánvaló volt, hogy nem fog neki sikerülni. Gerált megfordult, és palánk deszkái között átbújva a doppler nyomába erett. Hirtelen rántást érzett, és meghallotta a szakadó bőr recsenését, a kabátja pedig a másik hóna alatt is meglehetősen szellős lett hirtelen. A vaják megállt, elkáromkodta magát, kiköpött, és még egyszer elkáromkodta magát. Danti beruhant a sátorba a doppler után kiabálás, ütések zaja, szitok szavak és égtelen lárma hallatszott ki. A vaják harmadszorra is elkáromkodta magát, ezúttal kivételesen ocsmányan, majd fogát csikorgatva felemelte jobb kezét, és egyenesen a sátorra mutatva árt jelére görbítette ujjait. A ponyva úgy fúvódott fel akár a vitorlák az orkánban, belsejéből pedig embertelen üvöltés, dübögés és bőgés hangzott fel, aztán a sátor összedőlt. A Doppler a hasán csúszva kúszott ki a alól, és elramodott a másik, kisebb sátor felé, ami minden bizonyjal hűtőházként működött. Gerált gondolkodás nélkül felé nyújtott a tenyerét, és hátba találta a jellel. A Doppler úgy zuhant a földre, mint akibe villámcsapott, Bukfencet vetett, de azonnal felpattant, és berohant a sátorba. A vaják a sarkában luholt. A sátor bűzlött a hústól, és sötét volt. Tellikó, lungreving letörte ott állt, erősen zihálva, mindkét kezével egy karon lógó féldisztóba kapaszkodva. A sátornak nem volt más kijárata, a ponyva pedig erős volt, és sűrűn a földhöz cövekelték. Csupa öröm újra találkozni, mimik, szólt Gerált hűvösen. A Doppler nehezen, és hörögve vette a levegőt. Hogy engem békén, nyögte ki végre. Miért üldözöl engem vaják? Tellikó, mondta Gerált, ostoba kérdéseket teszel fel. Ahhoz, hogy hozzájuss bibervet lovaihoz és személyéhez, beverted a fejét és hagytad a semmi közepén. Még mindig az ő személyiségét használod, és fütyülsz a bajra, amit neki okozol ezzel. Ördög tudja, mit forgatsz még a fejedben, de én így vagy úgy, de megakadályozlak abban, hogy végrehajtsd a terved. Nem akarlak sem megölni, sem átadni a hatóságoknak, de a városból el kell takarodnod. Gondoskodom róla, hogy eltakarodj. És ha nem akarok, akkor talicskán tollak ki egy zsákban. A Doppler hirtelen felfúvódott, aztán váratlanul fogyni és nyúlni kezdett, göndör, gesztenyeszín színfürtyei fehérré váltak, és addig egyenesedtek, míg a válláig nem értek. A fél zöld mellénye fekete bőrré változva, olajosan felcsillant, a kar részén és a kézelő ezügyszeg szikráztak fel, pufók, piros posgás arca megnyúlt, és sápattá vált. A jobb válla fölött egy kard markolata nyúlt előre. Ne közelíts! Szólalt meg reket hangon a másik vaják, és elmosolyodott. Ne közelíts, Gerált! Nem engedem, hogy hozzám érj. Milyen egy ocsmány vigyorom van, gondolta Gerált a kardja után nyúlva. Milyen egy ocsmány pofám van, milyen ocsmányul hunyorgok a szememmel. Szóval így festek? Az ördögbe. A Doppler és a vaják keze egyszerre ért a markolathoz. Mindkét kard egyszerre csusszant elő hüvejéből. Mindkét vaják egyszerre tett két gyors, könnyű lépést, egyet előre, egyet oldalra. Mindketten egyszerre emelték fel kardjukat, és ejtettek vele rövid, sziszegő körvágást. Mindketten egyszerre váltak mozdulatlanná ebben a helyzetben. Nem tudsz engem legyőzni, hördült fel a Doppler, mert én te vagyok, Gerált. Tévedsz, telikó, felelte halkanavaják, dobd el a kardod, és térj vissza bibervelt alakjába, különben előre figyelmeztetlek, megvánod. Én te vagyok, ismételte meg a Doppler. Nem kerülhetsz fölénybe velem szemben. Nem vagy képes engem legyőzni, mert én te vagyok. Még csak fogalmat sincs róla, hogy milyen az én bőrömben mimik. Tellikó leeresztette kardot szorító kezét. Én te vagyok, ismételte. Nem, szegült ellen a vaják. Nem vagy az. És tudod miért? Mert egy szegény, kicsi, jó szándékú Doppler vagy. Egy Doppler, aki meg is ölhette volna Biberveltet, és eláshatta volna a hulláját a bozótosban, ezáltal teljes mértékben bebiztosítva magát, és teljes bizonyosságot szerezve, hogy nem fogják leleplezni soha senki, beleértve még a félszerzett feleségét, a híres Gardénia Biberveltet is. De nem ölted meg, Telikó, mert nem voltál rá képes mert egy szegény, kicsi, jó szándékú Doppler vagy, akit a barátai Dudunak hívnak. És akárkivé is változzál át, mindig ugyanaz maradsz. Csak azt tudod lemásolni, ami jó bennünk, mert azt, ami rossz bennünk, nem érted. Pontosan ilyen vagy, Doppler. Telikó hátrált, hátát a sátorponyvának támasztotta. Ezért, folytatta Gerált, most átváltozol, bibervelté és szépen ide nyújtod nekem a mancsodat, hogy megkötözhesselek. Nem vagy képes ellenszegülni nekem, mert én vagyok az, akit képtelen vagy lemásolni. És te ezt nagyon jól tudod, Dudu. mert hiszen egy perccel ezelőtt magadévá tetted a gondolataimat. Tellikó hirtelen kiegyenesedett. Arconásai, melyek a vaják arconásai voltak, elmosódtak és szétfolytak, Fehér hullámozni és sötétedni kezdett. Igazad van Gerát, mondta alig kivehetően, mert az ajka épp alakot váltott. Magamévá tettem a gondolataidat. Rövid időre, de elég volt. Tudod, mit csinálok most? A vaják bőrkabátja csillogó, búzavirágkék szint öltött. A Doppler elmosolyodott, megigazította a fején kócsaktollas szilvakék kalapját, és meghúzta a vállán átvetett lant szíját, a lantét, ami egy percel ezelőtt kard volt. Megmondom neked, mit csinálok vaják, nevetett fel kökölcsin zengő és gyöngyöző kacajával. Elindulok szépen, beolvadok a tömegbe, és ott szép csendben átváltozok valakivé, akár egy koldussá, mert inkább vagyok koldus Novigrádban, mint Doppler a semmi közepén. Novigrád az adóson gerált, mert ennek a városnak a létrejöttetette tönkre a világot, amiben megélhettünk, ahol élhettünk a magunk természetes formájában. Kiirtottak minket, úgy vadáztak ránk, mint a veszett kutyákra. Egyike vagyok azon keveseknek, akik túlélték. Túl akarok élni, és túl is élek. Régebben, amikor télen a farkasok üldöztek, farkassá változtam, és a farkával futottam hetekig, és túléltem. És most épp ugyanezt csinálom mert nem szeretnék tovább kószálni a berekben, és kidőlt fák üregében telelni. Nem akarok örökké éhes lenni, nem akarok szüntelenül célkeresztben lenni. Itt, Novigrádban meleg van, van mit enni, keresethez lehet jutni, és nagyon ritkán lődöznek az emberek nyilakkal egymásra. Novigrád egy farkas falka. Csatlakozom ehhez a farkához, és túlélem. Érted? Gerált vonakodva bólintott. Adtatok folytatta a Doppler pimasz kökörcsini mosolyra húzva a száját, némi szerény lehetőséget a törpöknek, félszerzeteknek, manóknak, de még a tündéknek is az asszimilációra. Én miért volnék rosszabb náluk? Miért tagadják meg tőlem ezt a jogot? Mit kellene tennem, hogy ebben a városban élhessek? Talán őzikeszemű, sejmes hajú és hosszú lábú kellene változnom? Mi? Mivel jobb egy tünden állam? Abban, hogy a tündeleány látványára az izgalomtól toporogtok, és az én látványomtól meg hány notok kell. Dugjátok fel magatoknak az ilyen érveket. Én akkor is túlélem. Tudom, hogyan. Farkastként futottam, vonyítottam, és megverekedtem a többiekkel a nőstényért. Novigrád lakójaként kereskedni fogok, vesző kosarat fonni, koldulni vagy lopni, egy leszek közületek, és azt fogom csinálni, amit általában a közületek valók tesznek. Ki tudja, talán még meg is nősülök. A vaják hallgatott. Igen, ahogy mondtam, folytatta nyugodt hangon Telikó. Elmegyek. És te, Gerált, nem próbálsz majd visszatartani, még csak meg sem fogsz moccanni. Mert én, Gerált, egy pillanatra megismertem a gondolataidat, köztük azokat is, amiket nem ismernél be, amiket még önmagad elől is titkolsz. Mert ahhoz, hogy engem visszatarts, meg kellene ölnöd. Téged viszont a gondolat, hogy hidegvérrel megölj engem, undorral töltel. Igaz? A vaják hallgatott. Tellikó ismét megigazította alan szíját, sarkon fordult, és a kiárat felé indult. Bátran lépdelt, de Gerált látta, ahogy a penge várva görcsben áll a nyaka, és meggörnyed a válla. Visszacsúsztatta a kardot hűvejébe. A Doppler megállt félúton, és visszanézett rá. Viszlát Gerált, mondta. Köszönöm. Viszlát, Dudu, felelte a vaják. Sok sikert. A Doppler sarkon fordult, és Kökörcsin élénk vidám ringó lépteivel a nyüsgő bazár felé indult. Ahogyan Kökörcsin is, élénken lengette balkarját, és ahogyan Kökörcsin is, Rávigyorgott a rosszlányokra, akik mellett elment. Gerált lassan utána indult. Lassan. közben Telikó megragadta a lantját, lépteit lelassítva lefogott két akkordot, miután gyakorlott mozdulatai nyomán felcsendült a Geráltnak ismerős melódia. Kisé oldalra fordulva énekelni kezdett. Épp úgy, ahogy kökörcsink. Visszatér a tavasz, s az útra eső árad, Naptüze adja át a szívnek melegét. Így kell lennie, hisz mindig bennünk izzik a láng, Az öröktűz, melynek neve remény. Ismételd el kökörcsinek, ha megjegyezted, kiáltotta. Mondd meg neki, hogy a tél csapnivaló cím. Ennek a balladának az öröktűz címet kellene adni. Visszlát vaják. Hé, hey! harsant fel hirtelen a kiáltás. Paradicson madár! Tellikó meglepetten fordult hátra. A kofa asztal mögül vészesen hullámzó keblekkel előtoppant veszpula és baljóslatú tekintettel mérte végig. A ringyók után caplatsz, te szélhámos! Sziszegte egyre izgatóbban hullámozva. dalocskák a elgetsz, te gazember! Tellikó lekapta a sapkáját és meghajolt szélesen vigyorogva azzal a kökörcsinre jellemző mosolyával. Veszpula, drágaságom, mondta negédesen, mennyire örvendek, hogy látlak. Bocsáss meg nekem, édesem. Tartozom neked. Tartozol, tartozol, szakított a félbe Veszpula hangosan, és amivel tartozol, rögtön meg is fizeted. Nesze! A hatalmas részserpenyő felcsillant a napfényben, és mély, visszahangzó csörömpöléssel a Doppler arcának csapódott. Telikó, akinek az arcára Elmondhatatlanul ostoba grimasz fagyott, megingott, aztán széttárt karokkal elvágódott. Arcvonásai hirtelen változni kezdtek. Maszatossá váltak, és elvesztették a bármihez is való hasonlatosságokat. Ezt látva a vaják mellé ugrott, útközben letépve a standról egy méretes kilimet. Miután a szőnyeget a földre terítette, a dopplert két rúgással rágördítette, és jól lehet fürgén de szorosan beletekerte. Végül ráült a csomagra, és megtörölte homlokát. A serpenyőt szorongató veszpula ellenségesen méregette, körülöttük a tömeg egyre sűrűsödött. Beteg, mondta a vaják, és kényszeredetten elmosolyodott. Az ő érdekében tettem, ne jöjjenek ilyen közel, jó emberek, A szelencsétlennek levegőre van szüksége. Hallottátok? kérdezte nyugodt, de zengő hangon Kapelle, aki váratlanul átfurakodott a tömegen. Kérem, oszlassák fel a gyülekezést. Kérem, oszoljanak, a gyülekezést tiltott, pénzbírsággal büntetendő. A tömeg egy szempillantás alatt minden irányba szétrebbent, csak azért, hogy feltűnhessen az élénk léptekkel, és lanszó kíséretében közeledő kökörcsin. Amikor veszpula meglátta, borzasztó sikolyt hallatott. Elhajította a serpenyőt, és rohanva távozott a téren keresztül. – Mi történt vele? – kérdezte Kökörcsin. – Ördögöt látott. Gerált felállt a csomagról, ami alig láthatóan mozgulódni kezdett. Kapelle lassan közelebb lépett. Egyedül volt. A testőrségét sehol sem lehetett látni. – Nem mennék közelebb – mondta halkan Gerát. Én a maga helyében, Kapelle uram, nem mennék közelebb. Azt mondod? Szorította össze Kapelle keskeny ajkát, hűvös tekintettel méregetve a vajákot. Én a maga helyében, Kapelle uram, úgy tennék, mintha semmit sem láttam volna. Valóban, minden bizonyjal, felelte Kapelle, de nem vagy az én helyemben. A sátor mögül Dainty Bibervelt szaladt feléjük lihegve és csatakosan. Kapellét látva megtorpant. Fütyörészve összefonta a kezét a háta mögött, és úgy tett, mintha a magtár tetőszerkezetét csodálná. Kapelle gerálthoz lépett, nagyon közel. A vaják nem mozdult, csak ráhunyorgott. Egy pillanatig nézték egymást, aztán Kapelle a csomag fölé hajolt. Dudu, szólt kökörcsin a feltekert kilimből kilógó, furcsán alaktalanná vált kordován bőrcipőjének. Másod lebiverveltet, gyorsan! Hogy mi, kiáltott fel dánti, aki azonnal abbahagyta a magtár bámulását, hogy micsoda? Halkabban, mondta kapelle. Na, Dudu, hogy állsz? Már is, hangzott fel egy visszafojtott nyögés a kilimből, máris, azonnal. A feltekert szőnyekből kilógó kordován cipői szétfoltak, és elhomályosultak, aztán egy félszerzett szőrös, mesztelen talpaivá alakultak. Mász ki, Dudu, mondta kapelle. Te meg Dányti, maradj veszteg! Az embereknek minden fél szerzett ugyanolyan. Nem igaz? Dányti mormogott valamit érthetetlenül, Gerált, aki még mindig hunyorgott, gyanakodva méregette kapellét. A helytartó viszont felegyenesedett és körvenézet. minek következtében a közvetlen környezetükben kitartó utolsó bámészkodók nyomán csak a fa távolba vesző kopogása maradt. Második Dányti bibervelt Ügyel bajjal kecmeregbe kigördült a szőnyekből. Nagyot tűszentett, felült, aztán megdörzsölte az orrát és a szemét. Kökörcsin leült mellé egy ládára, és arcán mérsékelt érdeklődéssel pengetni kezdte a lantját. – Mit gondolsz, Dányti? Ki ez itt? – kérdezte szelíden Kapelle. – Nagyon hasonlít rád. – Nem gondolod? A kuzinom vágta rá a félszerzet, és elvigyorodott. – Nagyon közeli családtag. Dudó bibervelt keserű fűrétről, nagy koponya, ami az üzletet illeti. Épp arra jutottam, hogy... Igen, Dányti? Arra jutottam, hogy kinevezem a Novigrádi közvetítőmnek. Mit mondasz erre, kuzin? Ho-ho, köszönöm, kuzin! Vigyorodott el szélesen a nagyon közeli családtag. A bibervelt klán büszkesége és nagy koponya, már ami az üzletet illeti. Kapelle is elmosolyodott. Valóra vált az álmod, mormolta Gerát. már a városi életről, hogy mit láttok ti ebben a városban, te, Dudu és te, Kapelle? Ha a hangásban laknál, morogta vissza Kapelle, ennéd a gyökereket, áznál és fáznál, akkor tudnád. Nekünk is jár valami az élettől, Gerát. nem vagyunk rosszabbak nálatok. Tény, bólintott Gerát. nem vagytok. Megesik még az is, hogy jobbak vagytok. Mi van az igazi kapellel? Megütötte a guta, suttogta második kapelle, már két hónapja lesz. Agyvérzés, legyen neki könnyű a föld, és világítson neki az örök tűz. Épp a közelben voltam. Nem vette észre senki. Gerát, ugye nem fogsz? Mit nem vette észre senki? Kérdezett vissza rezenéstelen arccal a vaják. Köszönöm, mormolta a kapelle. Többen is vagytok itt? Számít ez? Nem. Hagyta rá a vaják. Nem számít. A szekerek és a kofahasztalok mögül előbukkant egy két magas, zöld csapkás és foltos nyúlprém kabátot viselő figura, és oda hozzájuk. Bibervelt, uram! Dadogott szuszogva a manó, ahogy körbenézett egyik félszerzetről a másikra kapva tekintetét. Azt hiszem, fiam, szólalt meg Dainty, hogy a kuzinommal Dudu Biberveltel van elintézni valód. Mondd! Mondd csak, ő az. Sóska jelenti, hogy mind elkelt, mondta a manó, és hegyes kis fogacskáit kivillantva szélesen elmosolyodott. Négy koronába darabja. Azt hiszem, sejtem miről van szó, szólt közbe Dánti. Kár, hogy nincs itt viváldi. szempillantás alatt kiszámolná, mennyi a haszon. Ha a megengedett kuzin, szólalt meg tellikó lungre letorte. Röviden penztok, a barátainak Dudu, Novigrad számára pedig a népes Bibervelt tagja. Ha megengeded, kiszámolom. Ami a számokat illeti, csalhatatlan az emlékezetem, ahogyan más dolgokban is. Kérlek, hajolt meg Dánti. Kérlek, kuzin. A költség ráncolta össze homlokát a Doppler. Nem volt magas. 18 az olajért, 8,50 a csuka máj olajért. Hmm, az mind együtt, beleszámolva a zsinót, 45 korona a bevétel pedig 600 szorozva négy koronával, vagyis 2400. Nincs jutalék, mert nincs közvetítő sem. Kérlek, ne feledkezz meg az adóról, figyelmeztette második kapelle. Kérlek, ne feledkezz meg róla, hogy a városvezetés és az egyház képviselőjével állsz szemben, aki kellő komolysággal és lelkiismeretesen kezelik kötelezettségeit. Adómentes, közölte Dudu Bibervert mert szent cél érdekében került eladásra. He? A megfelelő arányban kevett csukamájolajat, viaszt, és csipetnyi bíborral színezett rózsaolajat, magyarázta a doppler, elegendő agyaktálba önteni, és mindegyikbe belemeríteni egy darakka zsinort. A meggyújtott zsinór szép, vörös lángot ad, mely sokáig ég, és alig van szaga. Öröktűz. A papoknak mécsesekre volt szüksége az tűz oltárain. Már nincs rá szükségük. A ménkűbe, mormogtak mormogta kapelle. Igaz is, kellettek mécsesek. Dudu, te egy zseni vagy. Anyám után, felelte szerényen, Tellikó. Milyen igaz, tiszta anyja, helyesett Dányti. Nézzetek csak abba az okos szemébe. Kiköpött begónia bibervert az én drága nénikém. Gerált nyögött fel Kökölcsin. Három nap alatt többet keresett, mint én az énekléssel egész életemben. A helyedben, felelte komolyan a vaják, hagynám az éneklést a fenébe, és kereskedőnek állnék. Kér csak meg, lehet felfogad tanuncnak. Vaják, rántotta meg a kabát ujját Tellikó, mondd, hogyan hálálhatnám meg. Huszonkét koronával. Mi? Új kabátra. Nézd, mi maradt az enyémből. Tudjátok mit? Kiáltott fel hirtelen kökörcsin. Menjünk el, mint kuplerájba. A golgot a virágba, A cehet bibervelték állják. És beengedik a férszerzeteket? Aggodalmaskodott Dányti. Csak próbáljanak meg nem beengedni. Vágott fenyegető képet kapelle. Csak próbálják meg, és az egész bordét megvádolom heréziával. Na, kiáltott a kökörcsin. Akkor rendben van. Gerált, jössz? A vaják halkam felnevetett. Tudod, mit, Kökörcsin, felelte, örömmel,